Boy. Your mother's knife. It belongs to you now. What for? A test. She taught you to hunt, yes? Yes, sir. Then show me what you know. We gaan We hunting? You are hunting deer de way? We gaan naar het land van de dieren. We gaan naar het land van de dieren. We gaan naar het land van de dieren. We gaan naar Matheus, land van de dieren. We gaan naar het land van de dieren. We gaan naar het land Matheus, de dieren. We gaan naar het land van Então galera, hoje a gente vai falar sobre a E3 2016 Junto com esse monte de novidade que chegou aqui nesse ano né? Muito jogo bom, muito conteúdo bacana Vamos lá então Beleza então, a gente vai começar pelo quê? A gente vai começar pelo PC Com a grande gama de novidades aí não? Não, a gama absurda. Né? Absurda. A gente teve. Bom, a gente vai começar aqui pelo, pelo, pelo menos importante, até o mais importante, que mais importante ninguém sabe ainda segredo. É. Sim. <risos> então, PC aqui a gente teve Oxygen, o novo game dos criadores de Don't Starve. Que eu nunca joguei esse jogo, mas é aquele que você fica na florestinha meio 2D, lá, olhando de cima, isométrico, você tem que sobreviver à noite e vai passando os dias aí, o seu recorde é... o máximo de dias você consegue sobreviver aí na, na florestinha do mal. Esse, esse Don't Starve ele é, ele é bem... ele é bem... bem elogiado, assim. Tem até uma edição nova dele que saiu recentemente que é o Don't Starve Together, que dá pra jogar de dois. Hum. Vocês hum. são meus amiguinhos e... E é legal, tem, tem, tem acumulado bastante elogios, assim, e esse Oxygen Not, Not Included parece, parece prometer alguma coisa. Como é que é esse Oxygen? Ah, ele é, ele é mais parecido com, com aquele indie também recente aí, que, é o, que tem um, uma maquininha, que você é um carinha máquina aí, saiu pra Wii U. o nome dele. Medabots. Da <risos> Medabots. É Medabots. Medabots. Legal, isso, cara. É o, é o Steam World Dig. Que também é, é, é tudo indie. Aí você é, fica quatro carinhas assim numa arena de 2D. Terrado. Parece aquele também que é, que é famoso que, que tem, fica quatro carinhas assim querendo se matar e a, e a fase fica. Tower ela, ela Falls, é contínua sim. Isso, parece com o Tower Fall. Hum. E jogos indies, né? Típico jogo indie. Vários indies, né? Teve Killing Floor pra VR também, né? Parece que VR é o futuro aí, pelo amor de Deus, tudo saindo pra VR. PR. Quero experimentar uma vez, ver se é bom. Tudo, até é Evil. Sim. Aproveita que vai vir na promoção cara... nas lojas americanas, apenas R$ 2.790. <risos> e 33 <centavos. risos> Dá pra dividir em 65 vezes no cartão, tranquilo. Pô, no check. Que nem que é um jogo de zumbi, Pô, no né? cheque, quem usa cheque, mano? <risos> Pô, cara, usa cheque é mó útil, velho. Não, o Killing Floor, ele é, ele é um terror meio, meio, meio diabólico, assim, né, não é meio que zumbi igual o, igual o Resident Evil, não. Ele tem um, tipo uns capiroto assim, os bichos de terrorzão pra, pra, pra, pra se cagar de medo. O Killing Floor, ele é só zumbi, só que é um zumbi, assim, meio misturado com máquina. Meio não, Pô, totalmente. Bom. É isso que é Killing Floor. Aí sim, A... Zumbi é. robô Tá no um espaço roubou, também? Cara. É loucura. Não, não, não, tá em Paris. Pelo que eu vi aqui. É, então é quase. Quase. Tá, é isso aí, acabou. Acabou, <risos> acabou. <risos> acabou, tem certeza, tem mais nada não. Não, fora uma hora e meia que eles ficaram falando de placa lá de novo, mas, né. Já deu. Não, mas teve aquela grande competição lá de quantos jogos você coloca no seu carrinho do Ixi em um minuto. Aquilo foi uma coisa assim, absurda. Disputa de quem tem a internet melhor. Não, incrível, cara. Foi maravilhoso o cara de escuta. Um quase um de RTS. habilidade incrível. Um jogo de habilidade incrível. Nossa, é, um, é um RTS, é, é como se fosse o Halo Wars, assim. Nem que alguém pode fazer um troço desse, né? Deixa eu perder um tempo daqui, vida E a Ubisoft aí que ela trouxe, de novidade. Ubisoft, né? Teve o famoso Gilberto. <risos> Ai, Gilberto. O Bitchov lançou um novo jogo do. do... O Gilberto assistindo cachorros ali, né? Assistindo cachorros Dois. O Gilberto com seu bigodão. Sim, sim. É o Eu... CJ. Lançou um novo jogo do CJ aí, chamou Hot Dogs 2. Okay? O CJ correndo pra lá e sim. pra cá. E... Próximo gameplay, ele roubando bicicleta. É. hackeando a bicicleta. Imagina ele hackeando um carrinho de bate-bate do parquinho. Né? As possibilidades são infinitas. Infinitas. Irado. O Hot Dogs 2 tinha me chamado a atenção, não, mas se puder hackear o carrinho de bate-bate, cara, meu Deus, é qualquer certo <risos> Só É, o Watch Dogs é aquele jogo, né O primeiro Teve aquele hype gigantesco, né que Ah, muita, não, velho Já gosta de Ubisoft, já, velho Falou que ia comprar, não sei o quê. E o jogo teve um Tem que falar aqui, né Pequeno downgrade, né É, coisa básica Pequenino downgrade Eu, eu não entendo isso, cara Como é que eles fazem um jogo Que é mais bonito no, no trailer Do que quando sai não... Por que que eles fazem isso? É. marketing vender, Por exemplo, vender mas... né vender a palavra né? dinheiro não, não seria muito mais impactante se eles mostrassem o downgrade na, no, no trailer e depois quando lançasse aí todo mundo caraca tá muito mais bonito agora meu deus é, eu acho que é assim né porque você vai fazer uma apresentação né de um console um jogos da nova geração então Aí você mete um jogo com um gráfico bonito, que diferente, igual, igual o da Division, por exemplo. A Division é um gráfico que foi mostrado nas, nas conferências, foi absurdo. Quando eu vi aquilo, eu falo não, tá de sacanagem que eles vão lançar um jogo com esse gráfico. Tá de sacanagem mesmo, velho, que não lançou. Vamos velho. <risos> <É> verdade. <risos> E quando o jogo sim, sim. saiu e eu vi aquela coisa, bicho, eu falei assim: não, você tá de sacanagem comigo, que, que o jogo saiu assim. Rapaz, o, o que decepciona não é nem o jogo sair feio ou não. Eles não entregar, eles prometeram uma coisa, ficar aquele vídeo o tempo todo, coisa bonita tal. e tal. Entregar um jogo que assim, não, não, não é, não é igual. O Division teve um downgrade muito, muito grande, cara, comparado com sim. os trailers que eles liberaram. Oxe, ah, o jogo é bom. Rapaz, ele é legalzinho, mas ele não é um jogo que vai te prender por muito tempo, entendeu? Ele fica muito, ele fica muito repetitivo depois de um tempo, é sempre as mesmas coisas pra você fazer. Tanto que ultimamente tem quase ninguém mais jogando K-Tross. Era uma promessa eu... de ser um dos melhores engraçado. jogos do ano, né, cara? Rapaz, você vai ver até o valor dele, você vai.. Tipo, eu procuro, você vê ele no LX alguma coisa assim. O jogo tem que vende a 90 reais já. que eu já vi gente vendendo 90 reais é ah, jogo novo, né? Jogo novo. Entendeu? GTA e até 5, o nego vende a 130 ainda usado. Hum. Mas, o, Mas... Primeiro, o primeiro Watch Dogs, cara, também não foi só o Downgrade que deu o problema dele. Ele não entregou quase nada que, do que prometeu em relação a gameplay também. Ele não era tão hackeável quanto parecia, entendeu? Ele não era tão hackeável. É verdade, hackeável, parecia. Você podia é. fazer tudo, né? Isso. Eles Eu prometeram acho... muito mais do que entregaram. Eu acho que só o downgrade por si só, ele não, não impacta diretamente assim, as vendas, mas é mais o gameplay, cara. Que foi o caso do BotTalk. Mas se o jogo não é, não é maneirinho assim, tirando essa hype, né? Vamos dizer que você nunca viu o jogo. Se ele vale a pena jogar? Vale a pena, cara. Na promoção da Steam de final de ano, com 80% de desconto. <risos> É, o que eu acho assim, do 1, um, que eu achei do 1, um é, é que o jogo é legal, a ideia é muito bacana, tipo, você tem o um mundo aberto, você tem a possibilidade de hackear lá, tem aquelas cenas, né, que o policial vem te para, você levanta a mão e você aperta um botão no seu celular, você apaga a luz da cidade inteira, entendeu? É legal. Mas a forma que isso acontece, que pra mim é o usuário. Às vezes você para, aí você tá lá no negócio do sinal lá assim, e aí você vai aí você ativa lá o sinal vermelho, do nada, e aí acontece um gavetamento de carro, um monte de carro doido, de Abloid, que chega e bate em tudo, e, e não tá nem aí, entendeu? E hum. acontece, parece que é tudo um espírito maligno, que possuiu todo mundo ao mesmo tempo, e todo mundo fica doido, explode tudo. Sim, Sim aí, pode acontecer, é. mesmo que todos os carros Sim. estejam parados, dos dois, tipo assim, tá no cruzamento, todos os carros estão parados, se você der bagunça é, no é. sinal, os carros vão começar a andar e bater um nos outros, entendeu? Sim, ser uma maluquice total, entendeu? Era mais fácil que fosse que eles, em vez de hackear, eles soltassem um gás que deixasse todo mundo doido e pronto. Isso seria mais legal. É isso aí que nem o o Rio, né? Eu acho que o jogo compensa, assim, na promoção. Vamos torcer pra esse dois ser legal, né? Vamos ver se o Gilberto vai ser um bom personagem. É um bom nome. Se tiver como colocar o nome, vou colocar Gilberto. Puta que pariu. Mas o que a gente teve na E3? É, teve só na Ubisoft, Opa. né? Tem muita coisa, só na Ubisoft. Tem Forono, né? Forono, aquele jogo For Honor. de medieval com foco online, né? Parece ser bem legal. Parece é. maneiro o Forono, Rapaz, o gameplay do ano passado, o Forono tava parecendo mais um MOBA, cara. Agora eles liberaram só game, só single player, não foi? Sim. Só teve single player. Forono parece ser legal, mas eu não imaginei que ele ia ter single player. Ele tava muito focado pra multiplayer. Eu gostei do combate e tal, que liberou na. No ano passado, do multiplayer. Eu não sei se eles vão dar downgrade também. E nesse ano, eles, já, eles mostraram. <risos> mostraram ah, o, <risos> ah, o trailer da 3 do ano passado do For Honor era mil vezes melhor, o gráfico. É que eu, eu só vi o cinematic então... dele, velho. É bom, o gameplay é, é honesto, assim. É estranho, velho. Seu personagem é gigante e os, os outros humanos são pequenos, velho. E eu... Ah, que nem um da Nast Warriors, assim. É. Eu... Não, cara, você tá falando do gameplay do Viking, não é? É, o que eu vi do Viking né? Os outros não são assim. O gameplay do viking é assim porque o viking é assim. Ah, mas é muito grande. Parece uma montanha, velho. Porque o viking do jogo é assim. A ideia deles foi fazer um cara gigante mesmo, como o viking. Os outros não são assim. Pô, Mas no Cinematic, os três são o mesmo tamanho. O viking, o samurai e o, e o, e o europeu lá. É o templário, né? É, é, acho que é. Que é. Legal, pô. O combate é, é legalzinho, porque você tem que, que te adivinhar onde o cara vai mano. bater, né? Só clicar. Isso. Tem que adivinhar onde o cara vai bater, você escolhe direção e defende. Aí você ataca. Aí o cara vai ver onde você vai... Bater e defende. Aí vai até um, algum errar aí. Mas ele para? É tipo de turno assim? Mais ou menos. Hum. Não é que é de turno, cara. Isso aí acontece muito rápido. É como se fosse. Ele tenta simular uma luta de espada mesmo. Ah, tá. Eu acho, eu acho que, que se for ver. um bom simulador de espada mesmo, vai ser bem legal. Mas se for mais um hack and slash, tipo o próprio de Nash Wars, eu acho que não funciona não. Pra, esse, pra essa temática, acho que tem que ser realista. Uhum. Vamos ver se a b vai conseguir fazer isso, né? A okay. War, você dá uma porrada, voa 30 inimigos mortos de uma vez, cara? Por favor, não. Sim, é divertido, é... mas não pode esse jogo aí, não pode ser assim. Uhum. É, ele é divertido, né? Só pra brincar. A gente okay. teve também o Parque Sulista, velho. Sim, tá? Parque Sulista. Parque, né que, véio, se, for um jogo, <risos> se for um jogo engraçado, igual foi o Stick of Truth, né, velho? Já vai valer muito a pena, que o, o Stick of Truth é muito engraçado. Não, o bom mesmo é o título dele, você viu? Não, cara, o título Sim. é de um primor absurdo. Sim, cara, é o título. <risos> é, é o Fractured But Whole. Isso aí. Cara, fraturado, mas inteiro. É, mano. Isso. Você, você maldade, acha, que é, você acha maldade, que é o quê? Você acha que é o quê? Não tinha, não tem outra. É fraturado, Isso, mas mal... inteiro. Sim. Não é? Você fica pensando aí que é outra coisa, mas não é. Ah, tá é. quebrado, mas tá inteiro, velho. É igual. Tá quebrado, mas inteiro. O parque sinistro. Igual a tela do celular é. quando racha assim, ó. Tá rachado, mas tá, tá de boa, A porta do o celular. O... Aí o jogo é um celular, né? Você tem que pegar o celular assim. Celular. Hum. É, vai ser legal. Tomara que seja legal. Eu fiquei sabendo que vai ser tático, né? Provavelmente vai ser tático. É, ser você escolhe o quadradinho, vai, vai lá. Pô, legal. Interessante. Agora também, cara, um jogo aí que. Tá esperando pra falar dele aí que... Mais um é Ubisoft. Aquele Ghost Recon, Wildlands. É, O Cinematic parece maneira, né? Game Cara... Deus, Deus, Deus, mas, tipo, eu entendi. Eu... É tipo uma perseguição, né? Tipo um GTA, assim. Não, não. Eu, eu não entendi nada, né? eu O eu, primeiro gameplay, que eu, o primeiro vídeo que eu vi dele, né? Antes da série 3 eu olhei e falei, nossa, que jogo foda. Esse jogo, pra mim, era o que o Dead Division tinha que ser, né? Tipo assim, quando eu olhei. Um jogo assim que, pô... Parece que a conexão global, né? você pode viajar para vários lugares do mundo. Você vai ter que matar um tirano ali, um, um, um cara ali, um, um ladrão ali, beleza. Isso parecia muito interessante, só que quando eu vi a gameplay que eles apresentaram na E3, eu falei: Nossa, que merda! Que merda! Eu pensei que para mim vai ser muito enjoativo. Eu posso estar ridiculamente errado, mas pelo que eu vi, vai ser enjoativo. Cara, faz muito tempo que eu não jogo Ghost Recon, mas os, os que eu joguei anteriormente era meio igualzinho mesmo, todas as missões, tinha que chegar no lugarzinho, atirar nos caras sem fazer muita larde, senão você morria, e, e era tudo meio igualzinho. Cara, Ghost Recon, velho, é um jogo que assim, Ghost Recon é como se fosse um esquadrão dos Estados Unidos que é sequestro, sequestro, sequestro não, meu Deus. Seque... Caraca, secreto. <risos> secreto! Secreto! Isso, secreto. secreto! Cara, uma dificuldade de falar a palavra que faz sequestros secretos? É assim mesmo? Aí, tá, é, tá uma ideia para pro um jogo. Um jogo onde você pode fazer um sequestro secreto. Mas então, <risos> o Construicon. Rapaz, então, tipo assim, todos eles têm o alvo que eles têm que pegar e é sempre na surdina com stealth. A diferença do Lens é que agora ele é mundo aberto, mas ele continua sendo igual aos outros. Sempre teve essa muito, de... Muito aberto, sim, de aberto, aberto, é aberto. É mundo aberto, mundo aberto, Esse aqui é mundo aberto do Metal Gear, aquela coisa ridícula. É, mundo aberto, é. Esse... Que agora tá virando modinha, né? Essa é uma fase, só que grande. É. É assim mesmo. Sim, cara. Hoje em dia, o jogo, um jogo quase todos tem é mundo aberto. É o mundo aberto, é o é o aberto o você RPG, não aproveita RPG, e... o mundo aberto, que você não tá nem aí, que o mundo aberto é morto, mano. Vai tomar no cu. Não tá nem aí, mano É um deserto, velho É um mundo aberto, é um deserto O que você vai fazer no um deserto? No nada. GTA você dá soco na cara de pessoa no meio da rua velho Brinca com cachorro Não tem mais nada, velho <risos> Tem ninguém, velho É, tipo assim Eu não gosto de jogo muito linear, né, cara Mas, mas o... hoje em dia todos os jogos Mundo aberto, além de RPG Não sei o que A moda é essa, né, infelizmente Tá assim, o... o pessoal não tá variando muito Porque não vende, né, cara Aí você tenta arriscar, botar uma coisa diferente A galera não gosta Mete o pau no jogo Na verdade, o, o que eu acho que acontece nessa questão É que cada, cada geração tem um, um, um estilo de jogo que, que é mais, mais utilizado na, na, na geração anterior do Xbox Que ele foi lançado, ele aproveitou muito, muito jogo de FPS Teve muito jogo de FPS na geração passada E o 360 subiu uhum. muito no conceito por causa disso E, e aí foi, era o que estava dando certo Nessa agora, não sei porquê, sei lá, talvez por causa que o processamento ficou maior... Então tá saindo jogo de mundo aberto e tá fazendo sucesso... E quanto mais jogos de sucesso fizer, mais vai ter... Talvez, talvez quando tentarem uma coisa nova e essa coisa não fizer um sucesso maneiro... Aí também vai, vai crescer... Cara, é sempre assim, o mercado é movido a isso... Quando sai um que faz sucesso, depois sai um monte... Na época que... Isso vem... desde Cara, quando o Need for Speed fez sucesso... Fez muito sucesso a quantidade de jogo de corrida que saía na época. Uhum. E Nossa, sempre senão. fazia. Aí por que, caralho, ninguém faz uma porra de um junio de que desce hoje, velho. Ninguém faz uma <risos> merda num <no> jogo. O <risos> nego inventa um monte de jogo de corrida demente, <risos> mete um gráfico bonito e. Bloco... Na moral, o único jogo de corrida que presta hoje é Forza, velho. Não, é, o Horizon, mano, meu Deus. Vamos falar dele depois né? aí, mas tá coisa linda demais, mano. Vamos torcer pro, pro Gran Turismo ser metade do que ele foi no Gran Turismo 2, cara. Vamos torcer. Porque o Gran Turismo é um jogo que eu gosto, mas... Ainda tô meio que pé atrás ainda. O negócio do Gran Turismo é que ele é realista demais, extremo. É, o Forza você tem a opção. Você pode jogar como simulador de carro e você pode jogar como se fosse um... Doente Metal. Um doente Metal. <risos> No caso, eu prefiro jogar com o doente mental. Vai lá nas <risos> opções e escolhe assim: modo doente mental. Ah. Segure X sem parar. Eu, não, X não, é. é, é Parece uma né, seta Vê? pra você seguir. <risos> GPS. Te... A, a, a pista é reta, GPS falando: <risos> siga reto, siga reto. <risos> a, a pista é reta, GPS, <risos> é reta, GPS fica reta. siga reto. Siga pra frente, vai, continue. Vem, é, vem é, um cara... é, o, é o caminho que se, que se curva, você. É, quando vem um cara, quase que vai te ultrapassar assim, cai um míssil nele, explode. <risos> você continua na frente. É Mario Kart, né? Era tipo o Burnout de, da época do é. PS2. Cara, Burnout você fazia curva mais de 300 por hora, véio, pelo amor de Deus. <risos> é isso que você Realidade falou, máxima. cara. A, a curva que se curva, você, cara. Uhum. Você não faz a curva. Sim. Tem mais algum jogo que vale a pena falar, não, só A gente teve dois VRs aí, ó. Star Trek, que você fica lá na, como comandante lá, aquele gráfico horroroso, eu não gostei, é? não, velho. Você bota seu óculos e fica dentro da, da plataforma de comando de um de uma nave Enterprise. Você fica lá olhando. E teve o simulador de Águia. Hum. Que provavelmente você deve ficar com a cabeça indo pra frente e dar de bicas um bica assim. <risos> esse aí. Mas esse você vai ser a Águia? Ou você vai controlar a águia. Você vai ser uma águia. Você vai ser uma você águia e tem que lutar águia, contra e outras atacar, águias. Você dá a cabeçada pra frente, assim. <risos> que merda, mas que bosta, velho. Você vai ser uma águia. É, é tipo aquele. Imagina aqui... os dois carinhas dois carinha com o VR na cabeça assim. E aí dá pra até estilizar o VR, colocar uns bicos assim, né? Nossa. <risos> aí vira um cabeção de Águia assim. Aí os dois voando assim, pela casa. Uh! Aqui. Eu gosto de VR, véio, apesar de ser uma realidade muito distante. Mas simulador de Águia e ficar na, na ponte de comando Star Trek, mano, vai tomar no cu, velho. Tem que ser de graça, <risos> mano, pra testar <risos> a parada, na moral, velho. Calibrar a parada, não. Bem, eu, tô na, eu tô na dúvida se eu prefiro Gold Simulator ou. Eagle <risos> Simulator. Não, deve ser maneiro Gold Simulator no virar, velho. Esse... Não, deve ser maneiro juntar os dois. Imagina, velho. <risos> cara, <risos> Gold versus Eagles. Golds versus. Goals... Caraca, velho. cara. Olha, que... Vê, a gente tem que fazer um jogo nosso, cara. Golds vs. Golds Eagles VR legal. contra controle, aí ficou <risos> Olha, Agora se falta água, Eu lembrei daqueles. Lembra daquele filme do Power Rangers do Ivan Uzi? Que ele tinha os, os lacais assim? Ivan Uzi! Aquela porra Lembra? da macia, velho! Aquela coisa da porra! Lembra daquele daqueles, daqueles vilão... Os passarinhos gigantes! Os passarinhos gigantes! Tem que botar o link aí velho! Porque, pô, imagina, imagina! Ivan Uzi! Vem, oh, vamos procurar isso agora, para o vídeo... Aquela cena, aquela cena deles voando assim, descendo assim... <risos> que é aquela... É aquela mulher semi-nuca, todo mundo bateu uma tiriba pra ela. Balança o bastão aí, todo mundo sai correndo. Mano, Eu botei Ivan. Eu botei Ivan um no Google, velho. Apareceu o um apocalipse. Cara, convenhamos. O apocalipse tá fazendo cosplay de Ivan né, velho? Foda-se. Cara que pegou Caralho Vai ter que acreditar muito nesse programa Que nada, só um pouquinho Não é tipo uma música games, game. <risos> tá, É favorito de futebol. Adoro <risos> de futebol. Então, futebol, é me... futebol é bom, né? Futebol americano é melhor ainda. Caralho. Não, cara, futebol... futebol é demais. E vocês viram a grande inovação do FIFA? O quê? Ah, o técnico. <risos> Mas... <risos> Agora. agora. Cara, que foi mils, velho O cara vai ter de história véio. praticamente, cara. Não, olha, eu, eu nunca fui fã de Flip. Agora. Vai ser igual os técnicos brasileiros lá. Tá o um jogo assim aí do nada, você. Caralho, lá do <risos> Bate lá no microfone Imagina, da Globo, velho. Só isso, Imagina, você tá jogando, daqui a pouco a senhora chega assim. Neymar, seu filha da puta. <risos> Soca, toca, toca, toca. Sua desgraça. Aí vai ter o Galvão Buena assim falando: Eita, ele falou o palavrão, hein, gente? Eu fico imaginando a parte, a parte da história. Imagina você vai você assim: Era uma lenda. E um dia, uma criança prometida nasceu e ela tinha os poderes futebolísticos. Ela veio é da favela. Do do Rio de Janeiro. Ela veio da favela. Começou a andar com, com dois meses de idade. com fins do Brasil. Com apenas duas semanas na barriga da mãe e já fazia gol. Caralho. Os <risos> cara nem tinha uma. Aí eu fico fez... pensando assim, aí você nasce assim em vez de escolher tipo um três Pokémon, você vai ter três chuteiras pra escolher no laboratório do professor Xavier lá. Aí vai ter a chuteira da Nike, vai dar a Adidas. Do professor Xavier. E uma da Casa. <risos> da... <risos> aqui, Assim, falando na sua cabeça, assim: Você é o Ronaldo ou o Cristiano Ronaldo? Oh, Puta merda, velho. Teve <risos> Battlefield 1 aí também. Já tinha mostrado antes da E3, então releva. Que parece que tá muito foda. É, parece parece... se releva Battlefield, cara. Battlefield é vida, Battlefield é tudo. <risos> tá muito foda é e, aí, tá uma legal. parada que é interessante comentar é que o Battlefield, né pelo fato dele ter sido a primeira guerra mundial né e o Call of Duty ter sido uma guerra do futuro né e o mais Sim. interessante ainda é que o pessoal preferiu a antiga não com certeza mas é porque os fãs de Call of Duty já vem falando que eles queriam uma guerra mais retrô há muito tempo né uhum. e no dia que eles lançaram o Lá o trailer do Adventure Warfare lá e tal. Beleza, que a galera que... já aí insanamente e eu acho que passou um ou dois dias e o Battlefield lançou o trailer é... do... do Battlefield 1, cara. E todo mundo ficou doido, assim. É, parece. Foi mais, cara... mais, mais um golpe de misericórdia pro Call of Duty, eu acho. Esse cara... cara, não foi só um golpe de misericórdia. O vídeo do Call of Duty, se eu não me engano, é o terceiro vídeo com mais dislike no YouTube, cara. Então, cara, tipo assim, ah, mas é, também é... é o que tem mais like de todos os, os, os cofres. É porque os caras ficaram com raiva, né, velho? Os que gostam. Não, mas é tipo assim: os caras lançaram esse, ah, mas aí eles falaram: ah, a gente lançou o, o remaster do, do World of War, sei lá, porra. Do World, World é é at é o, é é o Modern Warfare. Modern Warfare. É, modern, é, warfare é. modern Warfare pra, pra vocês aí aproveitarem enquanto a gente lança o novo. Mas foda-se, velho. É a mesma coisa que os caras te dão um boneco antigo e dá uma lambida e te devolvem. <risos> porra aí, ó. Brinca com isso. <risos> o Olha a que... vida Olha a <risos> vida <risos> brilhoso, Ele fica ficar mais brilhoso fica ficar mais escuro e brilhoso assim e pronto, tá no ovo aí, toma Agora te dou esse aqui que você não queria Aí brinca com o antigo, já brinquei com o antigo Joguei o antigo, já remassa, não dá nada véio. Aliás, o vídeo do Call of Duty O trailer do Call of Duty É o segundo vídeo com mais dislike no Youtube Ele só perde pra Baby do Justin Bieber Nossa, ganhou até daquela desgraça Aquelas Fridays, velho Mas, pô, cara, Call of Duty Modern Warfare Ele é legal, ele é bom Só que o problema é que a Activision já sabia Que essa merda desse Infinity Warfare Não ia vender bosta nenhuma E você só consegue pegar o Modern Warfare Fazendo a pré-venda do Call of Duty Infinite Warfare Sem o Infinity você não consegue o Modern ai, ai. É porque ele vem junto, né Vem dentro do jogo né? Isso, vem junto Isso é a puta da sacanagem né? Os caras estão pedindo faz tempo, <risos> velho Escolha de guerra antiga Já, Sim. já não é não é de hoje Só que o problema é que a Activision não escuta Não escuta consumidor dela E faz essa merda meu, meu boneco voa e atira <risos> Rapaz, eu fui tentar jogar o Black Ops 3 viu? Pelo amor de Deus, você corre pela parede E dá pulo duplo, velho Caraca, pulo duplo, hein Vai jogar Destiny, mano Eu também concordo Se você, você não... quer jogar um jogo de futurista, vai jogar um Halo Vai jogar Destiny, vai jogar Agora Eu você quero vai jogar um porque 2, 3, É porque tava, tava de graça durante o final de semana Na Steam, eu baixei pra ver como é que tava Então <risos> Em seguida aqui a gente tem Titanfall 2 O 1 morreu dois meses depois Lançou, e agora vai o 2 Que tem em modo é história O, Titanfall, sim. É, o principal Mas, cara, problema do Titanfall sim. Foi o, o single player que não teve né? O problema do Titanfall Que eu acho, eu joguei o beta Do, do primeiro, joguei bastante O beta, vi o gameplay desse segundo E na boa Titanfall pra mim é Call of Duty com robôs gigantes. Não, eu joguei o Titanfall, eu não gostava é, de jogar cadê? no robô, não, velho. Robô escroto, da porra, travado, idiota, mano. Não. Rapaz, ver. os criadores do, do Titanfall são os mesmos criadores originais do, do Call of Duty. O, o gráfico tá parecido, as armas são parecidas, a fonte, velho, da. A fonte da. Cara, a fonte que eles usam pra poder escrever as paradas na tela é a mesma fonte do Call of Duty, cara. O símbolo de quando você acerta alguém é o mesmo símbolo que o é, nosso mundo mar. usa. Não, o... Não, não, não. O Titanfall, mano. O cara chega, tem 5 contra 5. <risos> aí na sala tem 30 bonecos uh, bot, mano. Eu não quero matar bot, mano. Tô jogando online pra matar pessoa, velho. Rapaz, é isso também. Tá, Ou... Aí você vai... Aí, esse cara tá dando mole. Pei, pei, pei, pei. Bot morto. Vai... <risos> cara, o, o Titanfall foi feito pra todo mundo ter kill no final do jogo. Uhum. E ninguém ficar ficar com um KD negativo, triste. Nossa, mata nossa, bot, velho. Que coisa, mano. Tem uma opção Exato. que dá pra ir só a pessoa, não? Não sei, velho. É porque eu baixei no Free Time da, da bixinha. Já tava morto quando eu baixei já no Free Time. Aí essas porra aí, eu matei o bichinho eu ah, matei, era bot, hum. bot, bot. Cara, eu joguei tem cinco pessoas e na sala que tá bem quente, velho. Eu joguei o Bet e o Free Time e é sempre assim, velho. É sempre desse jeito. Né? Aí... todos os modos dele tem esse, esses NPCs aí. Ah, e aí o Battlefront 2, né? Também agora. É, é. mas saiu o anúncio do 2, mas parece que a ideia deles, da, da DICE aí fazer, não sei se vai ser a DICE, mas a, a ideia é que vai ter o um jogo de Star Wars todo ano, mas vai ser que nem filme, assim, vai ter um Battlefront um ano e outro jogo de Star Wars no, no outro ano, pra dar uma, uma quebrada. assim. É, mas... Eu vou te falar a verdade, cara, eu só queria um jogo de Star Wars que eu jogasse com os Jedi, não... De tiro. Eu queria um, Cara, um Lash under Force novo. Que Lash under Force? Força Lixo? Lash on não, the não, force. Lá, é, professor Ai, Xavier. <risos> ah vai foi igual foi igual o parar pra de rap agora. Edita e corta, Edita e corta. Não, <risos> não, fala, fala de fala aí, Matheus. Força e lixo. Só pra, só pra e colocar lixo. no lugar assim. Beleza, bota um tracinho assim, Lucas. Aí você bota. Pode... Eu queria só o Fossil List 3. Pra eu poder impactar todos os chubacas que tiveram na minha frente. Modo história eu não ligo pra Titanfall, não, é porque eles não falam assim que muda, acabou e os caras que era roubou pra se matar. Agora, Battlefront é, é massa, velho. Nossa, se cara, tiver o um modo história de Battlefront vai ser maneiro, né? Cara, te os Star Wars Battlefront original, o modo história deles era a história dos filmes, velho. Era só isso. Eles não tinham uma história. Não, não, rapaz, que... tinha, tinha as histórias do, dos antigos, tinha coisa que não tinha no filme, tipo, o Darth Vader comandando a tropa atacar tal lugar, que no filme não aparece isso, aparece o lugar todo destruído, sabe? Ah, e elas... não, verdade, verdade. Cara, Battlefront 2 foi um jogo que eu joguei pra caramba né? época do Playstation 2. Eu gostei muito também do Play 2, <coughs> o Play 2 é muito bom. Esse Star Wars Battlefront não me decepcionou, porque pra mim o Star Wars Battlefront sempre foi um clone de Battlefield, então o novo continuar sendo o clone de Battlefield não mudou nada. Era hum, o que eu queria é... jogar. O Battlefield sempre foi mais focado em online, mesmo nos, nos primeiros, assim. O Battlefront nos primeiros não era muito assim, não. Como não tinha, ele não tinha muito esse foco de online, eles tinham que fazer um, um single player maneiro com história legal. Hoje Sim. eles estão só apostando no online, 100%. Você jogar online com o PlayStation 2 você tinha que ser praticamente um hacker, cara. É. Ou fazer um Alain. Um monte de gambiarra que você tinha que fazer pra ligar aquele troço online. Que eu não gosto, não gosto do Battlefront, mano. É tipo assim: no, no PlayStation antigo, né? Não tinha essa por... Tinha online, né? Mas nunca joguei. Em metade do mundo também não deve ter Que, pô, você pegava o herói, né? Da espada lá e você matava os, os bots NPC inimigos lá tranquilo, né? Só passava a facosa lá e matava. O Sábio de Luiz. Aí no online é a mesma coisa. Aí você tá lá, aí vem o Luke, aí te mata, porque o máximo mata todo mundo, velho, que coisa idiota. Como é que você tá jogando Titanfall e aí um cara do nada pega um titã e começa a atirar em todo mundo e coisa absurda, mano. O cara é um moda fucking Jedi, Luke. Você quer que ele não mate ninguém? Mas não era pra ter isso, velho Era só pros clones se matando, os Jedi estão lá, conversando lá com aqueles holograma tosco deles, velho. Pensa na pensa, hora. Pensa, <risos> você, você é um daqueles robozinho fudidos, fino? Veio um cara com um sábio de luz, uma espada alheia. Mas lei. não era para. É isso, mané. É muito escroto, velho. Você então tá atirando a minha um cara me... de. Então, pô. É o professor Xavier de. <risos> o professor Xavier <risos> tá em todo lugar, velho. professor Xavier. Caraca, velho, esse professor Xavier. <risos> Tá demais pro chefe. Mas, mas é, pode é, ser por isso telepático. Mas não é pra ser justo. Você, você lembra no filme não? Como é que os robozinho morrem pros Jedi, velho? Eu, eu acho... não queria ser os robozinho velho. Todo mundo quer ser o principal, velho. Mas você é o um robôzinho, Lucas, tem que aceitar isso. <risos> aceita, aceita que dói menos. Bota o vídeo do robô aí depois. Não, mas depois esse, esse, esquema aí do, esse esquema aí, do esquema aí do Jedi F Moda Foca, é, é o seguinte, é pra fazer o, o, o rodízio. Tipo, o cara que mata muito. Ele, é. na próxima rodada, que vai ser o Jedi Motherfucker E aí troca Não, é porque tem esse, mas tem um modo de jogo que você fica matando E quando você mata só 10 seguidos Você vira o um Jedi Motherfucker e mata mais 99 seguidos <risos> É isso, não. não gosto disso não, gente Uma palha é. O Luke andando e matando todo mundo voando E Darth Monga lá aparece depois E outro não, O Darth Vader é tão Motherfucker ele, que ele nem corre, ele só anda É, o Luke Agora também tem o Mass Effect, né? Andrômeda É, só, não, não teve gameplay não Só teve CGzinho Eu nunca joguei Mass Effect então, nem e aí, O pessoal e falava, no falava que não adiantava nada Se escolher entre a meia ou o sapato Tudo era se escolhia <risos> cara, Mass Effect 1 e 2 As suas escolhas realmente faziam diferença Só que no 3 eles resolveram Ligar o foda-se pra isso Sim Exatamente. O 1 e o Unho 2 são excelentes cara Em relação à escolha As consequências que as suas escolhas vão trazer Pô, oh, cara, o Mass Effect 1 tem uma parte que você tem que, que você tem que escolher entre matar um ou outro... Matar não, você vai deixar pra morrer, na verdade. Um dos membros da sua equipe, cara. E, tipo assim, ele não volta, ele morre mesmo, entendeu? Pô, maneiro. O... tipo... Uh, uh, The Walking Dead. É, e, cara, assim, não é um personagem igual, por exemplo, assim, saindo um pouquinho. Final Fantasy, todo Final Fantasy não tem um personagem do grupo principal que, se ele morrer, você não vai sentir falta dele. Sim. Sempre, sempre. Sempre, Temelo. sempre tem... Isso. Não, eu gostava dela, cara. Mas, ah. mas não, falando sério. Mas então, cara, assim, não é dois personagens que se você deixar um dos dois morrer, você não vai sentir falta deles, entendeu? São dois personagens que você gosta, cara, são dois personagens que contribuíram para a história. Então, pô, velho. É um jogo assim que tem umas escolhas legais e tal, mas no 3 eles cagaram completamente nas escolhas. A história continuou boa. A história continuou boa. Só que eles resolveram parar de levar em consideração as suas escolhas pra continuar terminando a historinha deles, entendeu? É, é porque você tem aquele quadrado, né? Aquele quadrado não, uma bola assim, são quatro opções. A de cima é boa, a da direita é razoável, a da esquerda é razoável com sarcasmo, e a de baixo é ruim, é isso mesmo. isso, né? <risos> mas você mostra isso? Boa, ruim? Não, não no... mas é, é porque você deduz ah, isso com o tempo, né? No Mass Effect 1 era muito claro isso. No 2 eles deixaram mais... Mas é escondido e Você começa a deduzir depois com o tempo mesmo. Mas no Mass Effect 1 é bem claro qual é a opção pra ter um final bom, qual é a opção pra ter um final mediano, qual é a opção pra ter um final ruim. Só que o oh, Mass Effect 1 tem 7 finais. Pra você ver, cara, como o jogo cai: Mass Effect 1 tem uns 7 finais. O 2 tem uns 6 ou 5. O 3 tem 3 finais. É os caras que querem lançar logo, mano. Qual empresa? É. EA Games? Vai tomar no cu. <risos> e você <risos> morre em todos os finais, né? Não, ele fica em aberto. E você não é. sabe, tipo assim, ele fica de uma forma que fica ambíguo. Você não sabe se o seu personagem morreu, você não sabe se a sua equipe morreu e você viveu, você não sabe se tá todo mundo vivo, todo mundo morto, você não sabe se eles foram parar na ilha do Lost, você não sabe. Tem que deixar pra poder o um próximo joguinho, né? O hum. próximo vai ser completamente diferente, já falar. Vai ter o Chum, pô. O Caraca, Caralho. <risos> Nossa! Solzinho, solzinho, solzinho, <risos> Nossa, velho, meu Deus! Gente, caralho! Vai, vai ser rosa! Ah, a armadura do principal vai ter até pintos, né? Rapaz! <risos> <risos> Pentinho, tem uns pentinhos, principal! Beleza, depois a gente vem com a BDSTA! Ah, calma aí, antes disso. Tem uma notícia importante que ao mesmo tempo é, me dá um bug na cabeça, que é tipo assim, a EA, depois do, do Unravel lá, que fez sucesso, foi legalzinho, resolveu lançar um selo de jogos independentes. Ela vai, tipo, fazer um... Não sei se ela vai ter um estúdio para jogo, jogo indie, que Não. é, né? mais estranho jogo indie da EA, ou, ou se ela vai só apoiar, assim. Ela vai apoiar. É tipo um fundo de doação a indies <risos> Ah isso. tá, vai ter. Vai chegar, e vamos... tipo, vai chegar tipo a Drinkbox assim, que fez o Guacamelli e fala assim, ó, o próximo jogo que vocês fizerem eu te dou 10, mil... 10 milhões de dólares aqui pra vocês fazerem. É, mais ou menos isso. Cheiro de caixa dois da porra. <risos> É a da Matheus. Qual a maior novidade da BDZ? aí? Cara, eu quero... Todos os outros não foda. Eu só liguei só mesmo pro remate desse. Bethesda. O não de dois. Não, mas a melhor... Uma, não, velho, por favor. O jogo melhor da Bethesda foi o jogo de cartas da Elder Scrolls. É. Ah. <risos> é. É o Magic, né? Só que meio perda, assim. negócio. Igual... o Scrolls. Não, velho, o Magic... É lendário o para pra nem comparar não. Já mas, pô, Mas teve match. mas teve dois lançamentos de jogo de carta, né? Teve o Elder Scrolls, Legends, e, e teve, teve o Gwent. O Gwent, o Gwent é. é foda, velho. O, o Gwent é foda, o Gwent é irado. Gwent é irado, Gwent é irado o Gwent é irado, mano, é. Não quero ser. O é irado pra nenhum, caramba. Pô, e essa foi uma ideia boa, cara. O jogo que as pessoas gastam tempo dela pra jogar dentro de outro jogo. jogo. É, e aí, pô, agora sim dá pra fazer um jogo maneiro, mas... The Elder Scrolls, jogo de carta? Não sei, hein. A última vez que tentaram fazer isso e deu certo foi no Hearthstone, que eles mudaram a jogabilidade de um jogo que já é conhecido pra um outra jogabilidade totalmente diferente, que é de carta, e deu certo, mas não sei se esse vai dar certo, né? Porque Nem Redstone, todo mundo é Blizzard. Falar. Redstone é foda porque Redstone pega a história do ovo. Ponto e acabou. <risos> é por isso mesmo, isso só acabou. Você vai botar a carta do Vaquinha assim, ó, aí vai gritar e vai empurrar todos os caras <risos> Sim, porque, velho. Véi... Todas as cartas do cara vai voar da mesa assim, <risos> ó, acabou o jogo. É, mano, porque o WoW velho, tem. De cada 100 personagens, 99 personagens é icônico, velho. Então você mete um jogo com todos esses personagens, fudeu, velho. Lógico que vai fazer sucesso. Agora, do Sky, tem muito personagem legal e tal, do, do Zelda Scrolls, mas. Não sei se vai ter o mesmo impacto que o Redstone da vida, eu acho que não. E aí, depois a gente teve o Zonerus 2. Eu que joguei 1, mas joguei muito pouquinho, porque. Porque, sim. Eu vi alguns reviel de... de Reveal? reviel Reveal? Reveal? Reveal foi com o professor Xavier? reviel Foi com o professor Xavier. <risos> e falaram que a possibilidade de, de usar os poderes de forma diferente tá bem legal, cara, do jogo. O um 1 já era legal, né? Tem umas paradas sobrenatural, né? Sim. Sempre teve. O, tanto, o, velho, né? o principal do mundo tá velho agora e tem uma mulherzinha agora. É, você pode jogar ou com um ou com pode escolher. outro. Uhum. Graças a Deus. Isso é muito bom. Aí, cara, eu vi o game que no, gostei. No o que? Fala aí. Remaster do Skyrim, que Voltando aí no Remaster do Skyrim, foda. ele... ele... <risos> pronto, acabou. <risos> <risos> Bora, pronto. Voltando aqui, vai ser foda aí, e acabou, beleza. Ah, o Remaster eu vi uma parada lá que... Eu vi uma, uma, uma manchete assim de um, de um site falando assim... É, Remaster, Discarre, é Aparentemente é ridículo. Tipo assim, né da, falando do gráfico que não foi um upgrade muito grande... Eu não sei, cara, porque eles não mostraram nada, né? Na verdade, só um mini trailer lá. É, eles mostraram os ambientes, né? Mas, tipo assim... Isso, pra mim não precisa adicionar nada, cara. Se for o mesmo jogo... Rodando a FPS, com gráfico um pouquinho melhorado. Rodando... Mais rápido, jogo rolou de mais rápido, mais rápido. Pra eu poder jogar no PS4, eu vou comprar. E vai ter um monte de trouxa igual eu que vai comprar também, mano. Mano, não é trouxa não, velho. Skyrim tem, tem. Tem o seu. Tem o seu legado aí. Skyrim... Tem uma trilha sonora foda e. Foi o jogo um do ano. Cara. Foi o jogo do ano de 2011. Tem esse não, mano. Skyrim... Saiu 11 de 2011 e comeu todo não, mundo. O... o Skyrim, ele. ele é um jogo muito popular, ele é popular até hoje ainda no PC, muita gente joga, eu tenho ele aqui no meu computador <coughs> E os caras lançam Final Fantasy VII pra PC com aqueles gráficos toscos, com aquele cloud com a mão quadrada lá, os caras compram mano, os cara lançam Skyrim com um gráfico mas melhor mas um o Final Fantasy VII cara... saiu a 10 conto os caras lançam o O Skyrim lá e os caras reclamam, velho, os cara é foda mano. é, eu, achei, eu acho que vai Não, ser vai o valer problema dos Tem muita gente que reclama de remaster, mas assim, o, o, o remaster eu acho que não é um problema, cara. O problema é não ter, né? É igual tem muita gente, tem muito jogo bom que não tem na geração de hoje, tipo o Shadow of the Colossus. Pô, seria foda ter o Shadow of the Colossus em, em todas as gerações de videogame. Todo videogame deveria ter uma versão do Shadow of the Colossus, de tão foda que ele é. E não tem, sabe, às, às vezes só quem... Eu não, eu não tive PlayStation 3 mas eu joguei no PS2, mas quem não, quem não teve, nem o 2, nem o 3, nunca vai saber como é que o um jogo foda. Sim, eu acho, eu acho que remasterizar o jogo é bom, é, e compra quem quer, cara. É, tá aí, né, Seguindo, dá pra e vender, Os caras falam que... Quer compra, que foda os caras falam que ah, o... vai sair o de PC pra console, agora isso já tinha muito tempo nos mods, mas mod não é jogo, velho. Mod, é, é é mod jogo. Mod eu não, no quero, jogo. não quero entrar no negócio e ficar baixando mod pro meu jogo, não, velho. Tem gente que não gosta, vai ficar instalando negócio Agora prepare-se Porque ele vai vir com o um balão de lançamento com... Sim, e ele vai vir com um modzinho Dentro da lojinha de mod dele Vai ser foda, o jogo é foda Compre, beleza? sou patrocinado patrocinar pela você pode comprar <risos> Rapaz, eu tenho mais de 100 horas de Skyrim, cara então. Eu não zerei até aí Eu não não, zerei já, zerei, já, já zerei com um build de guerreiro De mago, de Michael Jackson Professor Xavier <risos> Build de professor Xavier, você anda, anda na cadeira de roda. Sim, você olha pro dragão, bota a mão na testa e ele cai, mano. Sim, ele tá. Um... <risos> um gigante, gigante velho. Teve, um, teve um novo Quake aí também. Que eu só joguei Quake no Position 2 e era rapidaço, parecia um Doom da vida, Não, era um o Doom tô... do cara, flat, né? Pô, você é perpandar, hum. o cara sai correndo, mano. É desliza, Quake. desliza. Cara, Quake é dos mesmos criadores de Doom, velho. É a mesma coisa, só que temática é diferente. Essa é a diferença de Quake pra Doom. A temática do jogo é diferente. O Doom é matar demônio, o Quake é matar ciborgue. É só isso a diferença dos dois. Sempre foi. E o Quake, ele era mais voltado pra multiplayer do que pra single player. O Doom era mais single player. Cara, que É, o, o Quake, Quake é, é um o Doom dentro de da arena. Deu ideia? Isso. Agora de um jogo milionário, agora. É Doom Quake, o nome do jogo. Que Nossa. Você mata esse borg demoníaco. Sim, Imagina, imagina. Você abre o, o ciclo de invocação no chão, assim, aparece uma máquina do, do inferno, assim. <risos> aparece o Temil lá de joelho pelado, assim, com dois chifrões, você é, é. Igual aquela cena, né, do, do. Terminador do futuro. Vendendo da bolinha, aquela bola azul tem um pentagrama no meio. Que doideiro, que doideiro. Tá, que doideiro. É o próprio o Diabo aí. faz o pentagrama no chão da, vindo do futuro. Eu não entendi esse jogo Doom, não, velho. Eu sei que o cara acorda na cripta e sai dando soco em demônio, velho. O demônio parece um monte de galinha, mano. Caralho, <risos> que inferno é esse, velho? Cara, Doom é Marte, isso. Véio. Doom é isso. É um experimento em Marte que deu errado. E aí começaram a entrar demônios e ponto Rapaz, o jogo novo do Doom bicho, Aparece um, tipo um computadorzinho Para contar para o principal o que estava acontecendo No meio da explicação O principal dá um soco no robô Pega a armadura e sai de um É isso, cara Não tem história É Dá tiro e matar demônio É isso que é Doom que inferno merda, velho, pra mim demônio é os pau, velho, o cara tem que matar todo mundo, velho, não tem que se morrer não, não. Luke, se você quiser ver a história, você pega a bíblia lá do no apocalipse <risos> o chefe final é uma besta de, de sete cabeças e trinta chifres né? <risos> você vai ver a história lá velho. ah não, velho tudo que você bota demônio ah, é legal de, de você, coisa... bota, você bota luz no meio e fica massa <risos> não tem que fazer um jogo assim Lucifer Awakens pronto vou recomprar fazer fazer igual aquele filme zoado que tem do, que que que é com aquele cara lá o James Franco ele só faz moço, só faz tipo zoeira é isso, é, o fim, é que, o fim que tem um, um capiroto ah. gigante de 30 metros de altura com uma pica de, de, de, de 10 metros <risos> balançando pela cidade assim. Sim, meu Deus, meu Deus, sim, eu vou baixar isso é muito engraçado. É, é tipo um Lúcifer gigante. gigante tipo, 30 metros de altura com um peru de 10 assim <risos> Que beleza. Imagina é. isso. Aí. Até anmiônica no filme, cara. Até até riano. deve ser legal, velho. Tem a riano. Isso e Só ah, prova o quê? Que o capeta é bom, mano. <risos> a gente já fez dois episódios de, de, de é, louvando os Satanás, né? Falando do, do Devil May Cry, que o. Que e o principal o é o filho do capeta o E o padre é, é o, inimigo. <risos> e o padre é inimigo Sim, tá vendo? Tá então, bem. Vamos seguir aqui, bem, tem sim. aqui o um novo Prey Nunca joguei ah, Prey tá. Alguém além de mim já jogou Prey original? Então, Nilton, pode contar aí a sua história do Prey Que ninguém conhece Pode Ô oh, cara, é olha só, filme. Prey Prey é, oração, é um jogo oração, orar, O Prey original é um jogo no joguei, qual você Todo ora. mundo amei, vai amei, orar Eu acabei antes do Nilton falar A gente acabou de falar do demônio, agora entrou no fundo oração, mano. É a adoração agora. Isso é um sinal que a gente tem que se converter. Mas é oração <risos> para entidades indígenas. Então, o demônio aí de novo. É, o demônio indígena. A entidade indígena é o demônio. <risos> Daí o seu professor já vier. <risos> a gente só pode ser. Ah, então, ah, aí, fala aí do pre... Pode falar, tá, meu. cara, o Prey, basicamente, você é um índio que vive numa reserva... Ah, sim, o jogo se passa nos dias atuais. E você é um índio que é um descendente indígena que vive numa reserva. Aí você tá num boteco, tem uma briga de boteco dos caras que são preconceituosos contra indígenas. <risos> nessa briga de boteco, os caras tentam matar sua de mulher ou seu Deve ser uma oca, velho. Deve ser uma oca bem grandona, mano. <risos> É, véi, mais ou menos isso. E aí, enquanto tá acontecendo a briga, tem uma invasão alienígena, vocês são tudo abduzidos. Ah, não, vai tocar velho. É isso, cara, o play original. Só que, velho, o play original, ele era muito. Assim, ele tinha umas armas muito loucas, cara. As armas do jogo eram tudo vivas, entendeu? As armas ficavam se mexendo, elas eram feitas de tecido vivo. Se atirava, explodia, e saia um monte de sangue, era mó legal. Mas esse era, de Aí tipo, o índio sabe atirar agora. Ah, mas pequeno, ele... Não, cara, o, pro... o índio atirar não é nem o problema. O problema é o índio pegar uma arma feita por uma espécie de outro planeta e ele saber usar aquele troço. sem nunca ter visto na vida. Como? Mas se for o pajé, ele consegue, velho. Pajé Xavier. <risos> Todos os pajé Faz treinamento com o Xavier. <risos> Não, você é a porra do Curupira, velho. O Curupira, velho. Curupira in space. Curupira in space. E, putz, que pariu, velho. Esse cara consegue misturar muito, velho. Não tem essa não, velho. Não, mas é, esse foi o, o antigo, né? E mas esse, esse foi o antigo. O Prey novo provavelmente é um reboot completo, cara. Porque, como vocês ouviram a história original e pelo que vocês viram no E3, tipo, não tem bosta nenhuma além do nome. É, porque no, no novo da E3 ele acorda no espaço já, tipo, na estação espacial. E Sim, tudo eu... moderno, a, a inteligência é. artificial falando com ele. E tem aqueles testes que tava sendo feito com ele. Esse novo parece mais que vai ser um terror psicológico um jogo mais inteligente e mais. Mas ele ainda pode ser um índio. Acabou a BDS? Ah, tem a DLC de Doom aí, a gente já falou de Doom, já zoou o Doom pro cara. Já falou de Doom. Não, o Doom é DLC de Doom, mais, mais demônio pra você matar É, você entra na casa do demônio uhum. Você vai lá no demônio de pica de 10 metros Não, não tem escala como você esse. ser o demônio também Tem como você ser o demônio no multiplayer Olha, Ótimo O demônio ótimo. deve ser fraco, velho. o cara é o mais porrubado do mundo velho. É, é, o Doom O cara principal do Doom parece aquele, aqueles Caras do, do Warhammer 4000 lá Com armadura <risos> até na no cabeça Tá dentro do dente, tem armadura Porra, eu hein É Nintendo, agora vamos falar. Nintendo. Nintendo. Nintendo. Nintendo mais amada de todos os tempos. Melhor, com melhores decisões mercadológicas que nunca falar consegui... da Nintendo? Já volto, tá bom? <risos> <risos> então, a teve... <risos> teve Pokémon, então, a Nintendo aí tá no. Teve. Teve Pokémon, Luiz e Sol. Duas, duas coisas muito legais. Alguma que foi o, o, o Pokémon, mas o Pokémon já foi anunciado, na verdade. Só teve mais um gameplay, e mostrando alguns novos Pokémons que teve, né? Mostrando também, tem uma, um novo modo agora de batalha simultânea, até quatro jogadores. Nossa, Isso sunny, é legal, mas... É sunning, é legal. Luz e sol. Devia ser, devia ser aquela luzinha do WhatsApp, assim, com a cara de tarado, assim, ó. Na capa, assim. <risos> Último Pokémon, tá ligado? Tipo um Voltorb, com aquela... Voltou com a cara de lua olhando pro ladinho assim <risos> Voltou com a cara de lua mano. Rapaz, não fala eu isso no... não quero eu que você no... dê ideia Depois o pessoal quer cortar custo, Você faz essa merda <risos> <risos> Ao invés de fazer um Pokémon de verdade Tô tendo uma ideia louca aqui <risos> Não, mas falando sério Agora eu acho que Pokémon devia inovar um pouquinho mais Eu acho que tá muito repetitivo já Mas não tem chato? Os japonês Nossa. compra, mano O japonês compra é isso aí, velho Se você tá vendendo uma coisa que todo mundo compra Você continua vendendo, mano, é assim É, é, igual, é igual a Apple, assim, vamos um iPhone novo, o que, que tem de novo? Ele é o um iPhone 7 agora, não é mais 6, agora é 7, e aí custa 3.500 reais, bora comprar, bora. Bora, lindo, vamos. Mas é, é esse negócio, é, esse é, Pokémon é, é, é aquela magia, assim, As pessoas compram pela magia. Vou, mano, vou depois que eu tenho mais Pokémon, Pokémon que é um molho de chave, velho, eu não, não, velho, não, não aceitei não, mano. O cara é um chaveiro, o chaveiro, velho, o que tem a ver, <risos> mano? Ah, mas... E o sorvetinho. Cara, sorvete. E o tem o sorvete. sorvete. Tem uma e torradeira. E, e, a, e a sacola de lixo. Tem, tem. que um esqueceu da sacola de lixo. Tem um pinto de borracha. Não, velho. <risos> pode ser qualquer porra, <risos> um mano. <judo>. <risos> um, um <risos> que É um chaveiro, velho. Não, para. O Dildo é que a moeba, Lucas. Uma moeba. é outra coisa. Em todas as outras coisas. E aí tem cara de idiota. Isso aí é só, isso aí é porque a moeda é macia de brincar, né, velho. Aquela... Você pode fazer tudo com ela. E teve Zelda também, né, velho. Sugado, sugado. O Zelda ficou legal. Sugado graças graças Nossa, ao véio. deus Shigeru Miyamoto, graças a, a Jesus, graças ao deus índio, foi lançado o gameplay, finalmente, de Zelda, né, depois de, de três anos já anunciando. Não, ficou foda, velho, ficou mundo aberto lá. Isso é um mundo aberto ficou legal, velho. É um mundo aberto legal, Eu coisa mesmo. pra fazer, véio. só não tem pessoa mano, Mas tudo bem, tem stealth É tipo um Skyrim, véio, é tipo um Skyrim Cell Shaded, tem stealth Tem arco, você pode usar machado, Um monte de espada pra mudar de roupa, ficar pelado Pode andar de cavalo, pode andar de, de, de Parapente, pode, sei lá Não Tem muita opção mesmo nesse mundo Do Zelda, lugar ele é demais, grande véio. Sugaram como assim? Porque esse cara mandando gameplay só disso, só disso, só disso. parece eu já joguei o um jogo, mano. Tanto gameplay, não, é, é verdade. Eles mostraram muito gameplay disso. Pra, acho que talvez pra não mostrar nenhum, nenhum chefe. Eles não queriam mostrar chefe. Eles mostravam só os bichinhos. Os ninhãozinhos Mas se né, Nintendo vai mostrar mais o que além disso: Pokémon Go. É. Eles andando com o celular pelo evento e caçando Pokémon. <risos> não, tipo. O negócio é você mostrar igual God of War, né? Você mostra um pouco e a pessoa fica caraca, isso eu vou comprar. Só que quando você mostra demais, velho, é complicado, mano. É seria demais se o God of War tivesse mostrado tipo, tipo matar dois, três chefes, em vez de mostrar só aquele lá. É. Aí sim teria sido demais, mas é porque isso deixou, certo? ainda mais que deixou o público jogar e fazer gameplay, aí ficou, mostrou mais conteúdo ainda. Uhum. Hum, não pode deixar não, velho. tem que deixar só olhar. Não, mas foi bem pouco, cara. Eu acho que pode ser diferente a versão final, porque todo mundo que jogou Tinha pouca coisa pra fazer. Você, você podia andar, tinha, tinha você, como você ver a qualidade do mundo, que era bem bonito. Tinha como você pegar o cavalinho ah, mano, quero e ver o mostrar umas roupas. Rodando essa porra, mano. Já tava rodando, né, velho? Só que... É, é já tava sinistro, no Wii U de Sinistro, desenvolvedor. Tá bonito um demais, né, cara? Pra é. um Wii U. Pois é, aí teve também... Eles, eles anunciaram que o Pokémon GO finalmente vai ter data pra ser lançado, assim, em julho. Mas não falaram se vai ser mundialmente ou... Só em algum lugar, igual o aplicativo do, do Mitomo lá do, do, da Nintendo. Só tá no Japão. Graças a Deus, <risos> Quero ser um Mi não, velho. Ficar pelo nossa, Tamaguchi 2, velho. É o Tamagushi de, de. Tamaguchi é do hardcore, velho. Até fique sabendo o que ela é só o Tamaguchi Remaster PS4. Aí <risos> <risos> <risos> uns pixels mais bonitos. Nossa, velho. Pra ficar pitando de noite aí, tem que. Mas só para que eu achei maneiro na conferência da Nintendo, que todas as conferências, né todas agitadas, não sei o quê, mas a galera da Nintendo é tudo tranquila, mano Você na cadeirinha de praia, fazendo <risos> rodinha, <risos> fumaram uns <risos> E de Depois ficaram conversando de bom, e todo mundo conversando, na maior love, assim. E falando sobre Pokémon. Poxa, Achei legal, cara, isso. É, é, é tipo o pessoal de Humanas, assim, né? Aí ficou galera bacana, eu olhei esse e falei assim, pô, que massa. Gente fina, pessoal. Cara, o pessoal conversando, gente... me fez querer estar no meio, cara. <risos> me fez querer estar junto, entendeu? se a gente partir para as duas maiores conferências aqui que foi Microsoft e Sony, tem umas outras aqui que foi meio meio aleatório aqui, meio sem, sem, sem lugar, que são o Injustice 2, que teve trailer novo e personagens novos, parece maneiro. Supergirl tem cara de Lloyd Sim, na Debloid. Então, horroroso, horroroso. é o personagem de debiloid, gordo, né? Superman gordo. Superman Gordo, gordo. Batman gordo. Não, o trailer é o instrumento tá gordo, velho. Olha o trailer. O trailer o como assim? Gordo. gordo, cara. Ele cara, desce no céu e tá gordo, mano. Ele, não, ele deve descer tão rápido que, né? Deve, não, aumenta a barriga de impacto, velho. Mas. Ele tá gordo, <risos> mano. <risos> Caraca, como assim, cara? Não é que ele não é gordo Luke, você não sabe que na televisão engorda 3 quilos. <risos> não, velho o instrumento tá gordo. E a pegando é cara de idiota, velho. Girl é, é idiota, não tem cara de idiota, ela é idiota. É tipo assim: tem o um Superman cara... Que é um homem super-homem. Aí pra ter uma coisa pra satisfazer o feminismo universal, a gente bota uma Supergirl. Que legal! Tem que ter um homem super-homem tem que ter a mulher super-mulher. Ou a mulher super-homem também, né? A mulher, mulher super-homem. Aí, porque o planeta do, do Superman explodiu, morreu todo mundo, só o Kal-El saiu vivo, mas depois hum. de nada brotou, se perguil. Nasceu assim no chão igual batata. Só <risos> o Kal-El saiu vivo, mas depois eles viram que ele tava forte demais e começou a sair mais um monte de gente viva de Krypton né? Sim, sim, todo mundo vivo. Inclusive veio, veio uma tonelada <risos> de Kriptonita pra, pra Terra também. Todo <risos> dia eles acham <passam> mais fazem <risos> Sim, pode, não, pode. tem que tomar um nerf, né, senão não dá. <risos> Mas o, o jogo, cara Vou te falar a verdade mesmo Justice pra mim É a mesma porra do Mortal Kombat Mesmo mini, mesmo gráfico, mesmo, mesmo combo Mesmo jogabilidade, é só fantástico. que um super herói sim. Olha só, fantástico. eu achei o especial uma boa mesmo. merda Achei ridículo tá? A eu mulher leva é uma merda, a, a super pegar leva o cara pro espaço E quando traz ele de volta pra terra, traz soltando um laser Que quebra um meteoro lá muito feio velho, horroroso Eu achei horrível também, medonho, não compre, Ele uma merda, vai ser uma merda, não compre sua merda. <risos> não, não na moral, tá... véi, o Aquaman tá muito feio, que Aquaman ridículo, hum, O Aquaman parece o Aquaman, né, é o Aquaman, né, velho? <risos> parece o, vai o Aquaman normal, a... normal né? A... A Eu o Aquaman o Aquaman não, normal. não, na moral, é o Aquaman igualzinho do desenho, aquele que anda assim nos caranguejos na água, velho. Ele sem camisa, com, com as escamas na... na, na... A calça jeans de lá, Deus céu, cabelo louro curto pra cima e um tridente horroroso e sem detalhe nenhum amarelo para xugar. Surfia. E o que é o ponto desse negócio é que nesse jogo todo mundo tem armadura, velho. Que porra é essa? Não, isso aí parece interessante, tipo, tipo assim, você vai dropando. Você muda a sua roupa do personagem. Você dropa ah, coisas e você vai equipando. Aí essas coisas que você equipa e, modificam o, o, o seu estilo e, de combate. Aí. Super Matic, chega uma hora que o Batman dá, dá tipo um, um homem de ferro assim, a armadura vai encaixa nele, assim, né? Aí eu, aí eu falei, caraca, maneiro, o Batman com a armadura irado. Aí de repente o, o Flash também coloca armadura. Aí porra, que merda é Aí depois a, a Super Gun também coloca armadura. Eu que cara, até o Super-Homem coloca armadura, velho. Que porra é essa? Cara, tipo, pra que o Super-Homem precisa de armadura? É, não. É, é anti criptonita só se for, né? É porque você não viu a redundância quando você vê o Cyborg botando a armadura que ele já faz. Caraca, eu não vi isso não, velho. Que basta, velho. Cara, que isso? É sério? Pera, vai ser Ciborg? No okay. Cinematic não tem não. não, mas deve ser foda. No cinematic não tem não, mas o ciborgue é um personagem, né? Do, do jogo, assim, do, do jogo do primeiro tem. Não, não, eu sei que ele é um personagem, só que, tipo, eu imaginei na minha cabeça mesmo ele botando uma armadura, cara, que não faz sentido nenhum. Cara. foda então, pô, é, é, A, acho a que armadura dele só fecha a cara assim, só, né? E pronto, acabou. Não, eu vi uma galera também retiando, falando Sim. que, ah, tá muito Homem de Ferro, mas fala a real mesmo: que o Batman, foi um dos meus super Fazer é fazer a armadura, né? Então, quem copiou quem? Copiou quem? O copiou Homem de Ferro copiou o Batman. Pronto, o Batman é melhor. Falou. <risos> Ai, ai. E aí depois do Injustice Tem aqui, antes da, de ir pra, pra Microsoft Tem um, um anúnciozinho Pequeno, mas interessante Que é quase que a legalização do, Dos emuladores De celular, que é o Smart Boy É um, uma casezinha De celular que, que Transforma o seu celular num Game Boy Dá pra você jogar joguinho de Game Boy Dá, dá até pra colocar Cartucho de Game Boy na case e jogar Mas Sim, só você é mais fácil baixar o emulador na loja e baixar o jogo. É mais fácil baixar o emulador na loja e baixar o jogo. Também e não gasta nada, velho. você pirateia e esse é o futuro do mundo. O mundo é Eu livre, cara. Tudo. liberte liberte Viva Fidel. Cara, Fidel, mano. Fidel. Fidel, não. Essa foi... Caraca. Não, esse foi... Ó, oh, peraí, deixa eu pesquisar aqui que eu não, nem vi esse smart boy ainda. Se ele for maneirinho, velho, vale a pena. <coughs> pra você é, ter. Ele é mistura um style... de, de jogar. Você tem um gameplay bom com ele, assim. Ele, é, o jeito de pegar, né? Você vira um controlinho, mesmo, vira um gameplay. Quando tem smart boy, fica parecendo o cara, velho. É 3. foi o smart boy é 3. Você vai aparecer. Isso é uma capa de celular, mano? É, é uma capa de celular. Ah, você engata o celular como se fosse um carregador, <risos> mano. <risos> Não maior, é é, que é, é da... uma capinha, só, só que ela não, não, não protege só atrás, ela em, envolve o celular, é, a metade que... da tela dele assim. E é da Vixcase eu acho. Oh. É... é da Cara, mesma. Eu coisa acho que, que não. Eu não, pensei... eu não tenho certeza, tá? Eu vou perguntar pra minha cachorra. Ah, eu entendi. Então eu sou tu... cachorra. Os, os botões eles, eles, eles, eles tocam na tela do, do celular Que fica partida pela metade Mais ou menos isso né? Sim, é, é meio que a tela do celular Vira um, uma, um emulador de, de Game Boy E aí os botões dele Tocam na tela Ah, é maneiro, véio, é maneiro Porque quando você baixa o emulador os botões ficam na frente horroroso É, então, mas aí Tem, tem uma dúvida que eles não explicaram direito Porque pelo que eu vi ele, Esse negócio vai meio que entrar no sistema do... Não vai ser um aplicativo... Você não vai baixar um emulador, abrir ele e só encaixar ele mesmo. Ou seja, no que... iPhone isso não funciona, né? Então, tanto que no iPhone não tem, tem só para Android. original <risos> Porque assim, não, dá para dá pelo que eles disseram, dá para colocar o um cartucho original de Game Boy nele. Se dá para fazer isso, vai, vai ser alguma coisa modificada no sistema do celular, porque como que vai rodar o negócio? Mas deve encaixar pela entrada do carregador, Se é o cara que tem o carregador em cima, se fodeu. Então, mas aí ele vai entrar no carregador e, e nessa aí vai, vai vir um programinha junto. Vai vir um programinha chamado Emulador GBA. Quem comprar essa porra, muda, Visual boy sou... Advance, sabe? É, é, você, é esse aí mesmo. Você vai Eu não vou comprar isso. nem parece eu vou comprar isso, velho. No PC tem tempo rápido, você aperta espaço e fala rápido. <risos> é, eu também não vou comprar isso. não É a mesma empresa que fez o, o Superboy, é o Super Nintendo que carrega na mão. Caraca, que inutilidade! Não compre, galera, não é então, só, só, só dica boa. Não compre Justice, não compre Smart Boy, foi inútil essa, essa parte. Notícias inúteis! Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Caralho, velho. Não, não comprem Killing Floor, não comprem Box <risos> Game, não comprem Titanfall. Patrocinadores, não patrocinem a gente. <risos> Beleza, então vamos falar da Microsoft agora. Aí A gente teve novo Xbox One, que é mais potente, dá pra sair aí, que vai rodar em 4K. quatro projeto... coisas isso vai, vai, vai, vai. vai rodar só... Vai rodar... Vídeo. Não, calma. O Slim vai rodar só vídeo 4K. O novo que vão fazer ainda, ou estão fazendo, vai rodar em 4K mesmo. É. Esse Slim vai ser um pouquinho melhor que o atual, e é menor. E a fonte tá dentro, então ele fica menor ainda. É uma caixolona que todo mundo reclamava, então eles tiveram que fazer outro E vai vir uma, uma versão mais potente que roda o jogo em 4K, mas se você for comprar TV de 4K no Brasil, isso vai... Morrer, então você não vai conseguir aproveitar o console. Não, ah, e, esse, e esse novo mais potente vai ser o quê? Vai ser tipo a mesma potência do PS4 normal? Não. <risos> <risos> não, Nossa, esse Xbox é Gateman, hum, Esse Xbox One S, cara, é só um Xbox menor e sem fonte. E que roda vídeos em 4K. Ele roda, tipo assim, filme. Se você quiser rodar um filme em 4K, ele vai rodar. Agora o desempenho dele pra jogo é igual. Mas eu te pergunto, será que eu vou a porra de um vídeo em 4K, se, por exemplo, Netflix já tem suporte pra 4K? Um monte de uh, aquele. Mas, se a internet não tem suporte pra 4K, você não vai conseguir ver porra nenhuma, velho. Eu ia Mas, falar isso vai agora. Vai ter que deixar dormindo carregando filme lá, a internet vai cair no meio da noite e vai carregar dois minutos. Você vai acordar de manhã e vai ter o um aviso do Netflix. O seu tempo de streaming já estourou, aí vai cancelar o vídeo. Tem isso na Netflix? Tem, Eu descobri isso uma vez que eu fui assistir um episódio De Seven Dead the Sims, eu deixei o episódio parado eu saí pra ir no supermercado No supermercado lá no centro da cidade Eu voltei duas horas depois e tinha parado Aí você não conseguia ver mais nada? Nossa, não, não é que eu não voltar. conseguia ver mais nada Tem que sair e voltar, entendeu? Ah, tá Por isso que eu tô falando, se a sua internet não conseguir carregar o vídeo todo Nesse tempo Mas eu não sei quanto que é esse tempo não, cara eu Acho que deve ser umas 10 vezes o tamanho do vídeo Uma parada assim é pouca coisa não, é muita coisa Mude pro Japão e compre esse Xbox. Pro Japão? Pô, pros Estados Unidos. Pro Japão? Japão é sonho. O Japão compra Xbox. Sim, o Japão acho Xbox que vende dois Xbox por, por ano. A gente teve Gears of War 4 também, que eu não gosto de Gears. Então... Não comprem. Não... <risos> cara, Gears of War legalzinho, tem aquela arma com serra elétrica. Ah, mano, muito babado, caralho. Dei do 1, essa porra, 4 jogos igual, <risos> mano. Porra, você segura o botão e vai dando na direção da pessoa. E parte o cara é, do meio. Tá bom, mais o que, mais o que. E você dá cover e atira. Basicamente isso. Com belos sim. E o cara corre agachado, igual um besta não. É porque tá no cenário de guerra. Não, você não <risos> E aí, depois, no final do trailer, resolveram botar o personagem principal, o barbudo, no final, só pra ver se chamava atenção. Mas, bem, sabemos que só teve um barbudo no E3 que chamou atenção. Nossa, ele tá esperando, hum, tá, tá, esperando tá esperando, tá esperando, tá esperando. Ele tá esperando, ele tá esperando a hora. Cara, tá dele. naquela hora, daquela sombra lá, que tá falando com o filho dele. <risos> Calma, galera, as pessoas, pessoas vão achar que a gente é sonista. Falar assim. não, não né? sonista? é sonista? Não, por favor, né, cara Mentira. Só porque eu tive Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 E vou pegar o 4, não quer dizer que eu sou sonhista Não, não, não, não. Caxista, Cachista, caixista. Só porque eu acho o Xbox uma bosta quero... Não, por não. favor, né, cara Não, brincadeira, eu quero comprar o um Xbox também e A gente é. teve Halo Wars 2 legal Halo legalzinho Mas Wars Halo Wars é Estratégia Guerras do... da Aureola 2 Teve gameplay daquele jogo lá do dragão, lá o Scalebound, Scalebound que o personagem é principal é a versão pirata do Dante. é Caraca, eu nem vi isso aí. Caraca, parece maneiro esse Scalebound, em boa lembrança. Rapaz, ele realmente parece promissor, só não gostei do personagem principal, só uma cópia fajuta do Dante, ele é a cara do Dante. Ele é igualzinho, ele é igual, é idêntico. Sim. Ele parece o Dante criança, adolescente. Cara, ele é o Dante, só que ao invés de ser, dele ser filho de demônio Ele é o ele é Dante com, a, com o braço do Nero, mano Isso é de Me Cry, mano. <risos> e ele tem um fã eu de Vito acho... do Nero, mano. É o Nero, mano. Ah, vai tomar no cu. Rapaz, isso é, é da aquele, Sony aquele... essa merda, mano. Não, Não. Pô, isso aí, isso aí Como é aquele. Microsoft guri... exclusivo. Isso aí é aquele guri da... aleijado daquele filme Como o Dragão, porra. Isso é Banguela. Não, é eu Banguela. sou o Lúcio. Eu sou Lúcio, é o Lúcio. É o Banguela é o nome do dragão. Sou o Luci Banguela. Então, o, o Banguela é você... o dragão. Eu achei uma merda. Não comprem. Caraca, tudo é uma merda? Caraca. Não comprem a, o, o spin-off do Nero contra dragões. Não, não eu, eu vou falar assim. Eu, eu não só, só jogando não vou saber, mas... É, eu, odeio, eu odeio jogo quando você bate daquele... Quando você bate assim, um impacto, assim fica aquela coisa piscando, assim brilhando, parece que você está batendo, tudo que você bate é, é metálico. Tá batendo ah, na é, é, é tipo o jogo do Power Rangers, né? É, então, é Tudo na faísca, né? Tudo na faísca, eu não gostei não assim, desse, desse visual, do... eu não gostei do visual do jogo não, mas pode ser divertido, é um jogo hack and slash, né? Tem que ser divertido. Não, tudo o, tudo o, se a ideia dele é maneira porque é combinado, né? De você e o dragão. E tem o um co-op também, né? que parece ser isso. isso é legal. É, e tem um negócio de se o dragão morrer, você morre. Se você morrer, o dragão morre também. Isso aí é uma combinação. Isso é aquele filme, Coração do Dragão. Isso é, isso é Eragon. Eragon que era assim. Não, Eragon não fala de Eragun, que era uma bosta. <risos> Pô, cara, o livro é bom, velho. O filme é uma bosta mesmo. E o jogo, então? E o filme? Nossa, nossa peraí, inteligência. Nossa, só achou esse jogo. Horrível o jogo foi. De ah, jogo. Horrível, o Deus jogo. Deus. Play 2, um lixo. Pior que o filme. Nossa, velho, é, é difícil, hein? Cara, esse jogo é. devia ter ganhado prêmio, velho, pra fazer isso. É complicado, aí, no Peraí, peraí, aqui, gente, tô aqui no <risos> banheiro aqui, já. Mano. Nossa. Bota a musiquinha é. tocando. Aquela aqui, que toca pra gente, quando a gente liga pra vivo, assim. Nossa, senhora. <risos> cara, eu não gostei isso, se que é o bom de não. Mano, eu não gostei, não, velho. O cara, tipo, o cara... Ah, o cara pode fazer o personagem que quiser, vai fazer igualzinho o Nero, mano. só faltou o braço quebrado. Que nem tá quebrado, é o braço do demônio. Hum. Cara, o jogo parece promissor, mas sei lá, não achei, falta originalidade nele, ele parece um Frankenstein, uma mistura de um monte de coisa. Aí, aí, bora. A gente tem o Forza Horizon, novo Luta. Forza Horizon. Horizon 3. Sim. Rapaz, oh, aqui... tá bonito, hein. Nossa. Tá muito bonito, tá muito legal. E um, um detalhe que a gente não comentou no Gears of War mas, e no Scalebound, mas o Forza também vai ter, é a Microsoft agora juntando o multiplayer do PC e do Xbox, cara. Ah, é? No... É, mesmo, Graças cara. Graças a o, Deus, hein? O, o Forza, por exemplo, na E3, tinha dois caras, eu tava tendo um co-op de quatro players, dois estavam jogando no Xbox e dois no PC. Caraca, o a Microsoft acordou, mano Sim O Gears of War foi a mesma coisa O Co Ela também vai poder fazer isso mas... Você compra um jogo no, no PC Sem ser Steam No Windows 10, Windows 10 exclusivo, né Aí você é. ganha ele pra Xbox One Ou você Inverse. compra no Xbox One E ganha ele pra PC Isso vai trazer uma galera filha da puta, velho Porque se Pô, a pessoa eu... tem PC, Não. igual eu Vai querer vai, vai comprar um Xbox One Ao invés de PS4, dependendo É, dependendo da, do jogo, né? Mas isso também, a loja tem que ser boa, né, cara? Porque a loja da Windows 10 é uma merda. Não, então, a loja do Windows 10, cara, ela é como eu posso definir. É uma loja de app, cara, é um celular gigante aqui na ela minha casa? Ela é uma bosta, mano. cara. Pelo amor não, de Deus, cara. Tão... Deve fazer Xbox Gaming Platform. Aí. E. Vem, na boa, se eles não colocarem. Assim, é uma ideia boa juntar, mas se eles não colocarem isso daí na plataforma do Titio Game New, esquece, né? Se ficar fora da Steam, não vai. Nunca, nunca vindo, cara. É. porque assim, todos os que, os que são fora da Steam tem que ser um negócio mega... Tem que ter, tipo, aquele jogo que vale a pena comprar. Tipo, a Origin tem Battlefield. Ela vive de Battlefield, a Origin. Os outros jogos que tem, não sei se garante a Origin, não. E, tipo... Ah, tem a GOG assim... também agora. A GOG é do, da CD Project Red, tem o It. É, mas... Mas a, a GOG, GOG não deixa exclusivo, cara, né? velho? A, tipo... a, a GOG ela já é antiga, a GOG não é nova. A GOG, que é, quem não sabe, é a Good Old Games, antigamente ela só vendia, antigamente, ó, há alguns anos ela só vendia jogos antigos, jogos antigos mesmo, tipo da década de 90. Ela era focada só nisso. Ela ainda é, pra falar a verdade. Então, assim, ela se mantém por causa disso, o portfólio dela é diferenciado. Agora, a Origin só se mantém porque todos os jogos da Electronic Arts você só vai achar lá, você não vai achar em lugar nenhum. Pô, mas pera, deixa eu ver. Pois é, aí para o Windows 10 Store crescer, eu não sei como é que ele ia fazer. Porque, tipo assim, no, no PlayStation só tem uma Store só, que é a do PlayStation. E aí, o, o, no, no PS4 você tem ela, e no PS Vita você tem também. E aí você faz o cross-buy lá, você compra em um e aparece no outro lado, pra você. Sim. No, no Windows, cara, no, no Xbox até que vai, tem, só tem essa Store lá no, no Xbox, mas é, na, na, no Windows tem o... o O Steam, né? Como é que eu... Não tem como bater de frente. De Jeito nenhum. Pô, mas deixa eu ver se eu entendi. Você falou que você, se você tem PC, você ia comprar o Xbox One e o PC. Mas como é que você ia usar os dois ao mesmo tempo? porra? Não, cara. Olha não, só. Não, não é pra você usar eu, os dois ao mesmo não, tempo. Não, não é pra... Usar. Cara, o multiplayer é uma coisa, só que eles fizeram de uma forma que, tipo assim, se você tem um PC e tem um Xbox One, vamos supor que, sei lá, O seu PC fica na sala Não, perdão, o Xbox fica na sala E o PC fica no quarto Você gosta de jogar na sala Só que às vezes a seus pais ou sua mulher Tá na sala e você não pode jogar E aí você tem que ir pro seu quarto E onde está seu PC Aí você continua jogando o seu jogo que tava no Xbox No PC, porque você tem nos dois, entendeu? O save game também é o mesmo Então você continua igual Ah, é legal, só que eu não enxergo muita vantagem Ah, eu enxergo Não, a vantagem é só essa Eu enxergo, sabe por quê, Matheus? Se você, tiver, se você tiver um Xbox One, tiver um PC, eu posso jogar junto com você também, entendeu? É, tem isso também. Como foi o caso do não, Forza Horizon aí, 3. O gameplay tava. Igual eu falei, o gameplay tava em co-op, quatro players, é dois no PC e dois no console. Não, tipo, aí sim eu acho maneiro, Eu fizeram aí. Agora tipo, eu não pra, sei se eles vão te dar hack. Você... Só que só pra uma pessoa ter, eu acho que não compensa muito, porque aí você vai e daqui a pouco você vai ficar contando jogar o um exclusivo da Sony no PS4 você não vai ter. Não, isso é mais maneiro, é, é, mais, é mais notável quando você tem um, um portátil e um, e um console. Tipo a Sony tem o PS Vita e o PS4. Você tem tem Acho que todos os jogos, ou, ou pelo menos a maioria, tem cross-buy: você compra no PS4, você, ele, você recebe ele de graça no, no, no Vita. Uhum. E você pode jogar no Vita a versão se, se tiver versão pra Vita também. E aí você pode sair de jogar portátil, fora de casa, qualquer lugar. É, isso aí, isso aí, isso aí tem mesmo. Ah, e falando em crossplay aí, de Xbox, PC, na conferência da Microsoft teve o que? Minecraft, crossplay? PC, PC, Xbox, PC, iOS e Android. O Xbox tava fora. O Xbox mano, tava mano. fora. Tava, eles ainda não colocaram Xbox, é só o PC e as plataformas móveis. O Xbox ainda Olha, vai vir. Não. Deve ser muito bom jogar <risos> um cara de Android e um cara de PC, hein? Deve ser igualzinho. Hein? Não, o cara deve de ser PC legal. Você um castelo de Android tá montando a base. Não, <risos> tá cara, clicando. tipo. Não, você tá lá no PC, você fala e fala pro cara de Android: Olha, olha lá o minha... topo do meu prédio de 16 andares. O cara do Android só tá vendo o primeiro andar, velho. O segundo andar não tá renderizando, não. <risos> Dois. Tá, tá um monte de fog, assim. Tá um monte de fog isso aí. Aí, tá vendo. Que legal. Teve Dead Rising 4 também. Dead Eu acho o Dead Rising muito zoado, mano. Parece irado o trailer dele, fica cara. Muito maneiro. Dead Rising é pra ser zoado. Ele não é pra ser sério. Cara, Eu gosto muito Dead, bom. Rise. Cara, Dead Rising. Rapaz, o cara tem uma armadura que dá choque, parece, velho. O negócio lá que tá maluco. O Dead Rising tá muito doido. Mano, nesse 4 tem um carro que dá choque em todo mundo. Não. Ele tem uma é. arma lá que atira docinho de Natal. Dead Rising irada. Esse pode comprar, né, Matheus? Esse pode. <risos> você comprar, você aí teve bros. aí. Teve, teve aí o joguinho de, de, de Gwent também, da Microsoft aí, foi anunciado na Microsoft. anunciado na Microsoft, mas não é da Microsoft. Nem exclusivo. É, foi anunciado. O Trailer de Skillon já foi. A Microsoft vai lançar um novo controlinho pro mercado aí. Tem uns ah, mas é o controle Elite, né? Não, sim. tipo, eles já tinham lançado esse Elite, só vai dar umas melhoradas nele. Uhum. Mas ele já tinha sido lançado já. Sim, né? Sim, sim. Ele só vai ser estilizado pro Gears of War 4. Isso, que aqui no Brasil o site da Microsoft botou ele a 2200 reais Ah, pô. Vou comprar amanhã então. Não, tipo, o console é mais barato, cara. <risos> que, que beleza, que beleza. Esse cara não sabe contar zero não, velho. Puta que pariu. <risos> Ai, colocaram uma vírgula a mais aí. Acho que teve. Final Fantasy XV vai sair pra, pra Xbox também, hein, Matheus. Chora vai, aí. Vai, eu mano. sou imbecil. Vai pra sair. Final Fantasy XV vai sair pra tudo. Inclusive, e, apesar de eu amar Final Fantasy XV, eles fizeram uma notícia muito triste. Hum. Não vai sair Final pra Fantasy... PC. Não, Final Fantasy XV VR, cara, que merda é aquela. Pra não, mano, vai, vai sair pra PC, sabe por quê? Por causa do projeto Scorpion, você vai lançar pra Xbox não vai lançar pra Windows 10 também. Chupa <risos> Square. Não, cara, mas falando <risos> sério, a, a, Square não todos os Final não, não, a Square tem lançado todos os Final Fantasy pra PC. Todos os Final Fantasy que já foram lançados saíram pra PC. Tipo assim, no último, nos últimos dois anos a Square lançou uns 30 Final Fantasy pra PC. <risos> De, de todos os 15, 30 foram lançados <risos> Cara, o pior é que isso não, não é zoeira PC, Eu vai... acho que se você contar vai dar mais ou menos isso mesmo Eu acho que isso 100, não vai sair no PC não velho. Cara, Cara eu então... acho que sai, mas depois de um tempo sai, assim, Porque sai. todos estão saindo todos Eles saindo. falaram que o 13 não ia sair Saiu o 13 e as duas continuações do 13 O Final Fantasy X, o, o remaster dele Saiu no mesmo dia que a versão de PlayStation 4 Eles estão, tipo assim, eles estão testando o mercado de, de PC pra ver se vende. Eles não estavam lançando pra PC porque jogo de RPG japonês não vendia muito no PC. Teve uma época que a única coisa que vendia em PC era FPS, ponto, acabou. Era só FPS e RTS também, claro. Mas era basicamente era só isso, FPS e RTS. Então eles nunca lançaram. Só que agora o mercado tá mudando. Você pode ver que todos os Final Fantasy saíram pra PC, só o 15 que ainda não foi anunciado Então assim. Cara, tudo indica que vai sair. Entendeu? Assim, é só. Provavelmente vai. Eles vão sair a versão de PS4 e Xbox One. Começo do ano eles já anunciam de PC pra sair ano que vem. E Final Fantasy XVI já vai sair pra todos os três. Geralmente demora um ano aí pra sair. A que teve Tekken 7 também. O trailer é maneiro do Tekken, do Tekken 7, hein? O Tekken antigo, quando você batia no cara, saiu uma fumacinha vermelha, sabe? Uma fumacinha vermelha ou azul, assim. Sim. Feia é. pra caralho. E até hoje tem essa merda, eu acho ridículo. Essa fumaça tosca do caralho. Você é marca registrada, cara. Tem que ter, senão não é tech. É que nem aquele. O, os personagens lutando, eles dão, tipo, uma, uma agachadinha, assim. Tá todo, mundo, <risos> tá todo mundo meio contraído jogando. Parece que estão jogando com medo. Todos os personagens estão meio agachadinhos, assim. É mais estranho isso. É mais estranho. E aí, quando fizeram o trailer aí, que foi do, do Akuma lutando contra o, o Rei Hashi, é muito estranho, porque o Akuma tá na forma dele lá, tipo, todo, todo preparado pra lutar, igual o Street Fighter. E o Rei Hash tá abaixadinho, assim. Né? Parece que ele tá com medo do. Akuma, velho, que porra é essa? O cara é mais motherfucker do Tek, hein? Mano, a Akuma é foda, tem que ter medo da Akuma mesmo, velho. acha um velho com cabelo de. de. <risos> <risos> cabelo cabelo do Bozo, de mano. Cabelo do Bozo, mano, o cara tem? Cabelo do Supla, chato. <risos> cabelo do Supla careca. Mas tem aquele ladinho, cara, tipo Supla. supla. Então, é o Supla careca em cima. É isso mesmo, o Supla careca em cima. O Bozo, o cabelo dele vai na, na diagonal, cara, não é na vertical. Na horizontal, Nossa, aliás, o cabelo do Bozo fica na horizontal, ele não fica na vertical. Tudo rei hard é pra cima. O Bozo <risos> bateu o vento e sai voando, cadê? Sim. <risos> o v, teve aí também o Sea of Thieves aí, foi apresentado também é, na conferência do que A gente falou que é, é um multiplayer de, de pirata. Um dirige o barco. Dirige o barco, mano? O bar. <risos> Cara, dirijo, você Cara, tipo assim. Você navega um barco. Isso, e você. você Você comanda um barco. Isso. Aí você. Não, você pega na, na rodela e fica girando lá pro lado. Do outro. E... O nome disso é timão. É timão? É, é timão. É, é, não é, pumba, é timão, tá? É timão, é isso. É timão. É, é o Corinthians? Eu... É por isso que o barco do filme afundou, né? Não, nossa, toca, toca aí, o Chaves. Você. você pode. Assumir como comandante, aí você assume os canhões hum. e fica tirando dos outros barquinhos. Cara, o problema do Sea of Thieves é o seguinte, você tem que ter uma equipe para comandar o barco, porque pelo vídeo você não joga sozinho, entendeu? Você tem que ter toda a equipe lá, com os amigos e tal. Você tá percebendo o problema nesse negócio? Ah, vai ser que nem o Evolve. Nossa. Não, cara, o problema é ter amigos pra jogar essa merda, velho. Você precisa de uma pessoa pra cada canhão, você precisa de uma pessoa. Pra ficar em cima lá no, no mastro, olhando, você precisa de uma pessoa no timão. Você precisa de gente comandando os canhões que ficam embaixo. Cara, você precisa de muita gente pra jogar esse jogo. Provavelmente vai fazer igual o League of Legends. Você vai esperar achar que com 99 pessoas pra jogar com você. E Ou então pode... vai ser igual o Titanfall, né? Encher de bot. Ah, não, vai tomar. <risos> Aí você vai ter Ou o bot que acerta tudo Ou o bot que erra tudo Vai ser os bots Counter Strike Tudo roubadão é, Bot counter strike Atira pra cima E dá headshot É E quando eles vêm Com o escudo então Pelo amor de Deus o jogo do pirata Vai ser foda Você vai ser o Jack Sparrow Você vai dominar os mares Foda Vai pegar os tesouros Comer as sereias Esse pode comprar né Matheus Esse pode comprar Tem selo de qualidade Selo vermelho de qualidade Feito por mim mesmo Feito por mim <risos> Tem o State of Decay 2 e o Recore Esse Recore aí é do, é do cara que fez o Mega Man O cara que não? fez o Mega Man e tava fazendo aquele não jogo não, rapaz, escroto lá o Recore o é do criador de Metroid, não é não? Não, e na Fune é Mega Man Não, o do Mega Man tá fazendo o Mighty No. 9, que ele Horrível. fez no Kickstarter Saiu o trailer tá escrito, tá. É Cade e Fune, Recore Não que eu duvide da sua palavra Deixa eu digitar aqui no Google, rapidinho, só pra eu ter certeza. Não, agora, eu mesmo tô ah, duvidando o... agora. Peraí, peraí, eu digitei record e o, o, o corretor do Google botou o rede record. Aí, deixa eu trocar. Ah, não, não, não foi fume. o corretor do Google, foi o, o, o bispo lá de Macedo. É o bispo. Caraca, é do Fume mesmo. É, ué. Não, pera, agora o na Kijinafumi... Fume. Oh. Ele não fuma, não, é Inafune. Inafune, é, <risos> Fernandão. Peraí, queijo na fone. Ah lá, rapaz, é mesmo. É o queijo na Mas Might number 9, um fracasso, velho. Fazendo os dois. Ó, oh, que doideira. Então, o number 9 tá, tá cagado. Pô, tem muita gente jogando o beta que lançou, né? Porque o pessoal que pagou lá o Kickstarter já recebeu o beta. Falou que tá horrível, feito pra caramba. A explosão e... parece. Blah. Aí, já que falamos de queijo, queijo na fune, falou aí de um joguinho ruim, por que a gente não faz um negócio só falando de Mega Man? Vai ser mó erado. Beleza, então, Record nem sei o que é. é... <risos> o Record okay. parece maneiro, porque vai controlar, é tipo uma, uma pessoa no deserto lá, naquele estilo do, do filme novo do Star Wars, que a menina fica no deserto lá, toda sem nada, tem que pro procurar coisa pra sobreviver, e você vai ter um robozinho que te ajuda, E esse robozinho é maneiro porque ele, se, ele é tipo um Medabot, assim. Ele pega várias pecinhas, encaixa nele e funciona. E aí ele vai sempre ficando um robozinho diferente. Quando, quando você precisar, ele, ele se desfaz e fica um robôzinho hum. pequeno. Quando você precisar, ele, ele pega outras peças e vira um robôzão. É, Espero assim, que eles morram. Se as porcas vão morrer, eu fico triste, velho. É robô e cachorro, <risos> velho. Pô, se cachorro morrer não dá, não, cara. É, é, é, é, é chorar. E state of the K. Isso eu nem sei. Estado de decadência aí, deve ser uma coisa horrorosa, muito triste. Deixa eu ver aqui. Eu ver aqui. É MMO online, mano. É tipo um Daisy, já. Ah, Foda-se. Então, é isso aí. <risos> Não comprem. <hein? risos> Chega em 2017, Daisy lançou em 2010 e todo mundo já sabe que é um saco. Está lá tá morto já, por aí AIDS, ó. Agora vamos para Son. Agora o negócio tá bom, hein? Já, já, já no. Já ah, seguindo esse <risos> <estrelado> aí, <risos> vamos falar da mãe agora. Assim, não que ninguém aqui não que alguém aqui seja sonista, claro. Não, nós vamos não, falar não. Da, da nossa mãe. Eu vou Sony começar. Cast. Vou começar pela pior parte. Call of Duty, Infinity Warfare ganha remaster. Já falamos disso. E Legos tá ganhando o primeiro. Infinity Warfare é o é o Modern Warfare que ganha remaster. Ah, é, é, é isso. E LEGO Eita. Star Wars, eu não gosto de jogo de LEGO, acho que tem muito potencial e é gasto com umas bobeirinhas, véio. tipo... Ah, eu gosto de LEGO, é, eu gosto de maneiro. O jogo é foda, o joguinho é foda, mas é... É, é, é muito um potencial gasto, velho, na moral. fica Ele lá, é bobinho, velho. Aí viu, viu. vem umas pecinhas no chão, segura aí... aí monta um negocinho, mano. É, ele é só pra você passar o tempo mesmo, assim. Ele tem uma, umas, umas, uns easter eggs, assim, relacionados com o que você viu... É mais pra ser um joguinho alegre Pra você passar o tempo mesmo. Mas pior que faz sucesso não me... Beleza, então A gente tem aqui Gravity Rush 2 Gravity Rush O, o primeiro é legal, cara Eu, eu vi Eu já joguei com, com um amigo meu no, no no Vita E ele até saiu pra PS4 Depois de, de que ele fez um sucesso bom E fizeram o porte dele pra PS4 E esse 2 aí O pessoal tá esperando bastante, hein Mas é de que isso aí? Ah, ele é, ele é a corrida tipo um, um runner, assim. Que, que Você vai mudando de a, os pontos de gravidade. Então, você tem várias coisas de, de cabeça pra baixo, cabeça pra cima. Ah, sim. É divertido. Ele é divertido e inteligente, cara. Ele não é um jogo bestão. É, ele não é que nem aqueles joguinhos de corrida de celular, né? Uhum. É mais completinho. Agora eu falo de um jogo que eu curti, velho. Days Gone. Esse cara, que dei esse, esse que eu queria mais falar desse jogo. Isso foi que foda. Isso foi foda. Nossa, não. Uh, Rapaz, uh, e os zumbis, cara? Não são aqueles zumbis demente, retardado? Não, é zumbi de. de, de é daquele zumbi jogo de, lá de Left 4 Dead, velho. É zumbi de, de força imparável, eles não param, vem aquele monte. Sim. passando por cima do outro. Na gameplay, o cara vai, vai mostrando ainda que os bichos não param e fica tirando, tirando, tirando, tirando, tirando. tirando Nossa, Véi, a gameplay tô... dele foi muito boa, cara. Deu muita vontade de comprar. Vou falar minha opinião agora sobre esse jogo. <risos> <Não>. <risos> é uma merda. É uma merda. Não, não é não, velho. Não é uma merda não. Tomateu. Não, não, é não. Esse pode comprar. Esse tem selo, selo sem ser vermelho de qualidade. Não, esse é foda, mano. É de motoqueiro e zumbi, velho. É de zumbi e motoqueiro. Eles quiseram fazer o Dairy Docking Dead, Subir, mano. Me roubou, o Que Dairy Docking Dead, Matheus? O cara tem arco-flash, não tem nada. Véio. Mas ele tem moto. Porque véio. não apareceu nesse gameplay. No próximo ele vai estar com a flash Não pode frente. ter moto mais, não, velho? Vai... Não, velho. Mas ele <risos> tá flagiando. Então... Ele tem que andar, sei lá, mano. Velotron. Ninguém usa velotrol ainda no jogo dele. Tem que andar com a poupa do Gugu. Não, tá zoando. O jogo é legal, sim. O jogo é, é maneiro, velho. O, o, o gameplay lá tá bem maneiro, cara. Tá bem maneiro, bem feito, bem emocional e tal. Ficou legal, ficou uma boa. Teve um lá que chamou minha atenção, mas também não sei se vai ser um, um sucesso de vendas assim, que é o Homem-Aranha, o jogo novo do Homem-Aranha. Rapaz, pareceu muito promissor. Tem muito tempo que não saiu um jogo do Homem-Aranha bom. muito tempo é, desde os últimos que saiu foi só do do, do Amazing Spider-Man, 1 e 2, um e foi duas bostas, né? Hum. Cara, o último jogo do Homem-Aranha que eu joguei Eu realmente gostei faz man 2 e Play 2 Eu ia foi de o 1 e o 2 de Playstation 1, cara Pra falar a verdade Não, o de é, Play 2 já é bom, bom velho É bom pra caramba Ah, é bom, mas o de Play 1 Play é, 1 é melhor são os melhores. O 1 Não, é o, de, o de Play 1 ele solta até no ar, velho Na nuvem é Porque era Play 1, né, velho O processador <risos> do Playstation 1 não ia conseguir fazer esse cálculo aí, não Se ele <risos> grudar até no prédio, né Por favor Não, isso é um, é um fato interessante, que no Play 1 tinha essa aí, né? Aí você podia passar pela cidade inteira, mesmo onde não tinha. No meio do mar, você tá soltando o T. Uhum. E. Aí tinha essa, assim, ah, beleza, Homem-Aranha é nóis. Aí no Play 2 já fizeram isso, pô, só pode soltar onde tem, onde tem prédio. Onde tem prédio? Uma legal, assim, mó, mó maneiro e tudo. Aí depois voltaram a porra de, de soltar a em qualquer lugar no Play, no Play 3 em diante Voltou a, a maluquice voltou do Play essa 2. ideia retardada ideia ideia ambiental O que foi? Acho que porque, só criança cara, de 5 anos que joga Porque tipo assim, véio, na época do Playstation 1 era assim Por limitações técnicas, entendeu? Não é. é porque foi preguiça de fazer Porque o Playstation 1 não aguentava fazer o processamento que precisava pra isso tudo Agora o Playstation 2, o Playstation 3 não aguenta não? O Playstation 3 não aguenta? Por favor, velho É regredir essas coisas? Acho que o que regrediu foi a cabeça dos do, do desenvolvedores ah, Acho que o que regrediu Foi o, o dinheiro deles Eles começaram a fazer de qualquer jeito Vamos ver Mas se a Marvel é. consegue fazer um jogo Agora do, decente, né? Porque jogo de super-heróis só do Batman e, Cara, provavelmente é, Batman Esse Homem-Aranha Homem eu acredito Que seja bom, porque a Sony está colocando Ele até como exclusivo do Playstation 4 uhum. Então assim, eles devem estar Investindo pesado nisso Falou qualquer desenvolvedora dele? Acho que não, né? Bem, eu mas... acho que. Não, é a, é a do Infamous. É a Insomniac, não é? Não sei, eu não, não vi. Não, não, pera. S -S -S -S a Insomniac não é do Infamous, não. Do Infamous não é Sucker Punch? Eu acho que é Sucker Punch. Mas a insomniac. insomniac é do. Acho que é Detroit. É do. Né? Não. A Insomniac é do. Aquele jogo de alienígena lá? Resistance. Ah, sei lá. Destroy a Humans. <risos> <risos> oh, meu... meu Deus! Cara, você tirou essa do baú, velho! Ah, Probe dá um tiro no cu do cara e sai do cérebro. o problema. cérebro pelo cu. mesmo. Um... Ah, a gente teve aqui: Detroit Become Human. Pô, isso parece foda, parece esse foda parece demais. Foda. Cara, na boa, Quantic Dream. Depois que eu joguei Heavy Rain, cara, eu confio neles, pô. Heavy de Rain, Rain, teve né? outros também maneiro. Qual oh, foi o outro? Geração PS3 foi o meu Cara, o Heavy Rain é perfeito, velho. O Heavy Rain é um dos melhores jogos do PlayStation 3 de longe. E esse. esse não, só aí, eu... do... eu... O Last of Us Jogo Last of Us não é no chão, não, rapaz. Não, não, não. Eu falei que é um dos melhores. Eu não falei que é o hum. melhor. O The Last of Us tá junto no mesmo patamar. Entendeu? Não tá mais, tá mais. Tá acima. Não, tá no mesmo patamar Sai daí, mano Sai daí Tá no mesmo, cara Tipo assim É assim, o top Aquele nível assim Do qual ninguém ultrapassa Entendeu? você tá ali Aqueles intocáveis Não mexe Shadow of the Colossus Não, não Shadow não, of the Colossus passa, Chavaz... passa na cara de todo mundo aí Shadow of the Colossus Melhor do jogo De todos os tempos of Us é um pouquinho melhor of Us é um pouquinho melhor mesmo Que Heavy Rain Heavy Rain tem algumas falhas of Us não tem falhas <risos> Não tem É E aí esse Detroit aí parece irado por causa que, não sei, né não, até, até lançar a gente vai ficar na dor, mas ele realmente parece que faz uma, uma árvore de decisões aí irada. Cara, tipo assim, o Heavy Rain, que é o que eu conheço deles, ele já tinha essa árvore, entendeu? Cara, o Heavy Rain tinha 24 finais diferentes. Não, e cara, assim, eram, eram 24 finais diferentes Não eram 24 finais diferentes do tipo Ah, Derivado nesse final né? o cara tá segurando Não, porque Silent Hill falava <risos> que tinha um monte de final diferente Mas por exemplo, Nossa. um final A personagem principal tava no final com uma espada No outro final diferente, ela tava com uma arma de fogo Essa era a diferença dos dois finais Problema. Quando tem muito é, tipo... final assim, eu começo a ficar triste Porque você quer fazer todos os finais, mas não tem como Você vai ter que abrir o YouTube botar All Alpha e ficar assistindo Cara, a questão é que, tipo assim, você vai fazer uma história que ela é mais sua, entendeu? Você é. tem mais a chance de você fazer aquela história que ela é só sua. E aí, quando você for dividir e contar, cada um tem a sua história daquilo que aconteceu, porque as decisões das pessoas foram diferentes. É, a ideia do, do, de ter vários finais é essa aí, é isso que eu ia falar, né? Porque você faz uma sua com as decisões que você tomaria, ou então que você gostaria que fossem tomadas, e, e vê e segue. E depois você vai compartilhar isso com as outras pessoas. Porque se você for pegar todos, não, não tem como, cara. É, não, cara, é exponencial é. os caminhos. É muito complicado, velho. Tipo, esse tipo de jogo tem final que você só vai conseguir dependendo de uma decisão mínima que você fizer lá no começo, velho. Então, assim, é, é difícil você fazer isso. Vou adiantar já logo na gameplay pra vocês, vai todo mundo se fudendo na minha vida desse joguinho. É vai vai todo mundo, não vai sobreviver ninguém. Caraca. É, agora outro jogo que tá foda, velho. Horizon Zero Dawn. Esse tá foda. Ah, meu pai, Horizon nossa. Zero Dawn, chegue logo, por favor. Eu quero comprar um PlayStation 4 PlayStation 4 junto com esse jogo. Não, e uma estátua está da boy. Esse tá absurdo desde o ano passado aí. E... Ano passado não, esse ano. Não, ano passado. Ano passado. Eu tinha visto essa porra, velho. Calói lutando cara, contra o vi... Tiranossauro Rex robô. Cara ideia, velho. Botar Neandertis pra lutar com o Tiranossauro Rex Robô. Eles não são Neandertis, cara. É, eles não, eles são. são Homo Sapiens Sapiens mesmo. Só que eles se fuderam lá e aí as máquinas. Ou, ou Mulheres Sapiens. <risos> é, pergunta a nossa presidenta se mulheres sapiens. A nossa ex-presidenta. Ué, você é um. Personagem lá, que os arco flecha, vai matando os. Os robôs os dinossauros, que eles, as máquinas criaram todo um ecossistema pra elas viver em harmonia com os animais lá e os humanos estão enchendo o saco. E aí, tipo, é, tipo, é foda, velho, porque você pode dominar as máquinas, véio, você meio que hackeia elas com uma lança louca lá, e aí você monta no, no cavalo de, de metal lá. Ah, já é melhor, você, é melhor que Hot Dogs. Você atira já no... é melhor que ver cachorros. Mano, o Hot Dogs é uma bosta. O... Ver dinossauros <risos> robôs é mais legal. Você atira... Arpões no bicho e joga E prende ele no chão Pô, muito foda, velho Cara, Sem tá demais que ela, que ela parece, parece a, a minha menina ruivinha do, daquele filme Valente, né? Igualzinho, né? Só ela parece... com dread, né? É, só com dread Igualzinho, mano, igualzinho velho. <risos> Vou botar ela aí. Ah, depois também teve o lançamento aí de Batman Arkham e Star Wars Todos dois pra VR hum, Olha só, o... véio, VR tem potencial Mas os caras tão... Ó, O tá Batman abusando. fala que é bom, o Batman fala que é bom Mas não liberou gameplay nem nada. Final então, Fantasy XV 15... que... é uma bosta. Não, Final Fantasy XV é melhor esquecer que. Botaram, botaram, o cara, o cara, no botaram um cara pra jogar, o cara nunca tocou num no videogame na vida, só morria era um mongolado. Cara, não, o básico parece ó. maneiro. O que, que cara? você vai fazer Eu... com o VR de Star Wars, velho? Não, rapaz, o VR do Star Wars é pra você pilotar X-Wing. Ah, tá. X-Wing Pilot é praticamente um jogo de combate espacial. É. Não que isso seja ruim, entendeu? Mas é. É isso. O, o negócio do, do VR é, é que, assim, tem que ser experiências diferentes, assim, que a gente nunca viu pra poder valer a pena. Ó, tipo, você se, ser se o Batman. O VR, o VR funciona bem no, naquele Horizons. É Horizon... é um de nave espacial. Você fica no cockpit dela e olha pros lados e vai mexendo nos equipamentos, entendeu? Isso é maneiro. Isso uhum, é uma parada diferente. É, isso é maneiro. Isso é. é uma parada diferente. Tem também se sente que da parada. Ter... É, isso. Seria bom também ter alguma coisa tipo de robô gigante, sei lá. Sim. entrar no robô gigante e ter luta de robô. Essas paradas, sim. É, aí o cara sim. vai... Simulador de pombo. Ah, vai tomando. <risos> não quero ficar jogando de águia, não, velho. Que coisa ridícula, mano. Cara, Sempre esse jogo, jogo de águia, velho. Cara, que ideia, velho. Esse jogo de águia. Cara, teve uma, uma, uma conferência do ano passado aí, ou, ou do começo desse ano, sei lá, que teve Job Simulator. Você fica... Simulador de, de trabalho, não, você estar vai estar trabalhar. Ah, não, mas isso daí é jogo pra, pra zoeira mesmo, velho. É um desses vi, jogos chatão, chatão, pra zoeira. Chatão, chatão, Os caras fazem isso daí só pra zoar, velho, não é sério. Você vai enfeitando ovo, ovo, Diferente você acorda, do sim. no simulador, sim. da águia. simulador de pão, mano. Eu, hein, vai tomando um... ovo. <risos> cara, o mofo tá segurando a parede, velho. Ah, não. Cara, Brad Simulator é muito foda, mano. Não fale mal de Brad Simulator, cara. Não, é I Am Brad, velho, que doideira. É, I Am Brad. Mano, Rapaz, você um controla cada pedaço de... é aquele que, de simulação de cirurgia mano Tem até pegar o, o bisturi é difícil que a sua mão fica toda mole ah aqui. aquela mãozinha mano, é... vocês faz cirurgia com do Donald Trump cirurgia simulada do Trump cara que aí, você... <risos> que aí você começa a mexer assim você começa a enfiar o negócio dentro da barriga dentro do bucho assim <risos> da pessoa meu <morrendo>, assim. sua <risos> mão fica toda mole assim com o bisturi assim <risos> ah. Peixe balançando dentro da minha pessoa, assim. Muito bom. dormindo, assim. Olha, agora outro jogo. Aqui a Sony tá destruindo, né, velho? Mas Resident Evil 7. Fiquei apaixonado, velho. Cara, esse... olha só. É um cagaço. cagaço o mesmo. negócio Resident Evil 7. Olha só. Não, não, é... não é que tá ruim. Ele tá bom. Só que não, não porque... parece Resident eu Evil. Pegar, vai pagar, vai pagar. Cara, desculpa, tem fantasma no negócio. Assim, eu não vou dizer que tá ruim. Fantasma onde? Tem fantasma, não, presta fa... atenção. O jogo tá voltado pra fantasma, ele não tá voltado pra zumbi. Ele parece mais um spin-off ah. do que um Resident Evil. A entendeu? Residência do Mal 7. que Residência do Mal. É uma residência. residência. Só pra ter uma residência má. Não importa que esteja mal dentro. Pode ter qualquer coisa. Qualquer só... coisa seja do mal. Ele tá dentro é só do. Só a mesmo. residência ser do mal, né? Entendeu? Já, já vi aquele, aquele filme. É casa monstro. Já vi aquele filme <risos> Casa <risos> Aquilo é o um residente. Vivo. É a residência é a residência do mal, então tem que só ter um cara mal lá, não, tudo bem, seguido o raciocínio de vocês porque... mas sério que teve fantasma? Eu não vi fantasma tem cara, Parece presta atenção não, por exemplo, tem uma parte que o cara tá andando e aí sobe alguma coisa pela escada, quando ele olha não tem mais nada ou então tem uma hora que ele chega numa sala que os manequins estão todos virados pra um lado, quando ele volta os manequins estão virados pro outro lado isso é fantasma, isso não é zumbi Zumbi vai, ficar, zumbi. zumbi vai ficar girando o um manequim não, agora na, na real sabe? mesmo, esse, esse Resident Evil 7 ele ficou maneiro porque ele parece o PT né, o PT não da presidenta, o PT do que, que deveria nascer e não, e não nasceu então, cara pra mim tudo bem, velho. não nasceu, ah. vai outro lugar e é nóis rapaz, aí. Essa, essa, essa conferência da Sony cara, ela teve dois momentos pra mim que foram fuck o Konami esse daí foi um deles foi, foi cópia do PT, total Mas que, que com de fogo bum no bumbum, velho. <risos> A pessoa vai, ah, PT, Del Toro e Kojima, horrível. Joga fora. Ah, não, jogo foda pra caralho e isso que isso tem na cabeça, velho. esse cara vai lá e faz o remake de Metal Gear 3 pra Kassanica o japonês. Mano, <risos> ah, vai tomar no cu, não, mano. cara, isso não é nem o pior. O pior foi, tipo assim, o PT fez o maior sucesso. Tava todo mundo querendo ver Silent Hills. A Konami cancelou o projeto todinho. Na outra semana, a Konami lançou um, um caça-níquel de Silent Hill. Ah, véi. Tipo, véi, que que não velho. Tipo, velho, Só tem no Japão não. isso. Só tem no Japão, véi. Não, assim, véi, o que, que esses caras tão usando, véi? Tá injetando maconha, maconha estragada na bunda, cacete. Sabe o que, que é, véi? Os caras falam assim, fuck o Konami. A Konami falou assim, fuck o vocês então, véi. Eu vou ficar no Japão. Aí, pronto. Não, não faz sentido, velho. Não, não faz sentido nenhum. Ela, tipo assim, a Konami é uma das maiores empresas que, que já existiu no mundo dos videogames, assim. Ela tem 30 anos de história e resolveu. Ela, assim, foda-se, eu não quero mais, não. Eu vou jogar tudo no, no vaso, cagar em cima e dar descarga. Ela tá se espelhando a Nintendo. A Nintendo tem um zica dessa aí também, velho. A Nintendo caga às vezes também, faz umas merdas. Não, a Nintendo, a o Nintendo, negócio da Nintendo é que ela foi. Ela teve sorte no começo. Sorte não, ela, ela é boa, assim, ela tem qualidade nos jogos dela só que no começo não tinha, não tinha quem batesse de frente com ela era, era o quê? a Atari é, sei Sega. lá Sega Sega que, que o Sega só tinha Sonic e, e <risos> mais nada as guerras que tinha de, de console com a Nintendo não era nada ela levava tudo de braçada quando chegou o Play 1 que ela que, que veio trazendo o CD e, e ela quis ficar na, na, na bosta do, dos cartuchos que ela <risos> começou a perder E, tipo, e de assim, lá pra cá ela só vem perdendo só, Ela só ganhou na, na, nas vendas do, no Wii Porque ela pegou um público que, que, que, não, que não era gamer E assim, falar um negócio que nem muita gente sabe A Nintendo cavou a própria cova né Porque o Playstation 1 era para ser um projeto conjunto entre a, entre a Nintendo e a Sony A Nintendo é, não é, gostou isso. do projeto A Nintendo não gostou do projeto do Playstation 1 Mandou a Sony se fuder e foi fazer o projeto dela sozinho A Sony continuou o projeto e lançou o PlayStation 1. Mano, os caras que estão na liderança da Nintendo devem ser uns velhos filhos da puta que não gostam de nada novo, entendeu? Na moral, velho. Mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Eles, tipo assim, a inovação que eles pensam é dentro dos jogos, assim. Eles pensam nos jogos deles e aí, vou fazer uma coisinha diferente do jogo, mas as, as decisões empresariais deles, de mercado, são uma merda. Uma merda. Até hoje eles, eles usam aquelas merda, aqueles mídia... mídia proprietária lá... Pra não fazer pirataria, eles estão só, só perdendo cada vez mais é, jogador. Véio. Mano, o Cara, O é. software deles de videogame é um cocô, mano. É, a E3, o, o a, a, a eShop é muito bom. A e não pode usar em qualquer lugar que você tiver. Mano, loja online, como é que eu posso usar em qualquer lugar que eu tiver, mano? No Brasil não tem. Não tem porquê, mano. Não, mas isso, isso tem em todas também. Na, na, na, da Sony e da Microsoft também tem. Mas, não, que, tipo assim, mas só aí... pode usar no país, né? Mas aí é a trava de região. Acontece que, tipo assim, vamos supor, a minha conta da PSN é brasileira. Mas se eu mudar para os Estados Unidos, eu posso trocar a minha conta para conta americana. Na Nintendo, você não faz isso. Você tem que ter uma se conta vo... da América e uma conta brasileira. Tipo assim, não só uma conta da América e uma conta brasileira. Você vai ter que ter um videogame brasileiro e um videogame da América, porque é, é travada a região. Não, não. não, a região das Américas é uma só. Tá, mas só se você for para é... Europa. É só para Europa, não dá. Entendeu? Já isso na, no Xbox e no Playstation só acontece. Aqui que pois trava é, de é região, velho. Que xenofobia que, da pomba, velho. Isso é coisa que, de que retardado, velho. Isso é xenofobia, velho. Que xenofobia. Tá lá o Donald Trump lá no Nintendo, assim. Não pode. Vou fazer um muro entre as regiões também, né? Não. E não só isso, tem também o... o, o... Ah, esqueci que eu ia falar. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, que o VR no Resident Evil 7 é pra destruir a sua alma, <risos> é mano. Agora você, você tá na casa do e capiroto. Você tá na casa do capiroto, aí você vai e enfia ele na cara, mano. Porra, mano. Não, não dá não. É, doideira, é pra jogar esse cagado. Doideira, doideira. Cara, assim, eu não. Eu não cheguei a jogar hum. nenhum jogo em VR. Eu usei um Oculus Rift uma vez, mas foi pra uma planta industrial e tal, não foi pra jogo mesmo. Agora, eu já, tipo assim, já fiz um compromisso comigo mesmo de nunca na minha vida jogar nenhum jogo de terror em VR. Não, eu quero, velho, eu quero um dia só, não, só pra não me quero, cagar todinho. Eu, eu, eu, posso... eu vou colocar uma fralda geriátrica e jogar <risos> o Resident Evil 7 no, no mais difícil. <risos> no, cara, fim assim... da demo, no fim da demo, você sempre vai tomar um soco de um cara, no fim da demo Resident Evil 7. E ele vira Sim. sua... É, você tá de costas, né? Ele puxa você pelo... Pelo ombro, e dá um socão na sua cara. Se você tiver de VR, você vai se jogar pra trás, velho. Eu me jogaria o meu corpo pra trás e... Caralho, o cara dá um soco. Mas depois do trailer do Hideo Kojima, eu... Repensei minha vida, velho. repensei minha vida, não entendi desgraça nenhuma e... Eu também entendi porra nenhuma. Aparece o Walking Dead Man, levanta, abraça um bebê, olha umas pessoas voando e acabou. Não, cara, se você reparar... Tem um monte de caranguejo, amor, caranguejo. Não, cara... Tem um cordão umbilical que sai do bebê e liga Vai no, no cara do Walking Dead, velho. E quando ele levanta, ele tem. E quando ele, ele levanta, desastre. tem a cicatriz. O bebê nasceu dele. Não, velho. É, cara, ele ficou grávido. E fizeram a cesárea nele. Sim, cara, ele é o Arnold Schwarzenegger, velho. Na verdade, quem fez a cesárea nele foi o, o monstro de caranguejo. Por isso que morreram. Olha que travecão mandado, velho. Rapaz, eu lembrei daquele filme do Arnold Chasnega, velho, que ele fica gol, que ele fica grávido, velho. Meu Deus, cara, não. Que nome grávido, acho o nome do filme. Cara, como é que é o nome daquela merda aquele filme, velho? Meu Deus. Ai, meu Deus, tem que ver isso agora. <risos> o filme é Júnior. O nome do filme é Junior. Ah, que bom. Mas esse, esse trailer do, do, do jogo do Kojima, eu não entendi nada, mas já sei que é foda. <risos> tem um monte de mão no cara, e o cara é quase... É, tem um monte de mãozinha que fica andando pelo, pelo cenário, assim. A ele fez um aborto e se arrependeu. <risos> fez um aborto nele. O cara faz um aborto, velho. Cara, esse, esse troço, ele é muito assim, você assiste. Ah, e lembrando também, tem uma frasezinha no começo do trailer que eu lembro. Tinha um textinho no começo, só que eu não lembro o que, que falava. Alguma coisa sem sentido com o trailer. É. é, provavelmente. Mas que, na verdade, deve ter tudo um sentido é. que só faz sentido na cabeça de japoneses. Não, no final vai. do jogo você vai, vai saber tudo e vai explodir ah, vai. sua cabeça. Ah, vai. <risos> ah lama é tão guia, né? Até hoje tô esperando a resposta. Mas, tipo assim, tem um detalhe também que... Por exemplo, a algema do, do personagem principal ela é uma algema futurística, se você reparar. Ela. Ah, é, tá com a algema, né? É porque, tipo assim, eu dei uma pesquisada nesse negócio, aqueles galera que fica debulhando o trailer, a algema dele é uma algema futurística, tem tipo laser saindo de dentro dela e ele tá carregando aquelas identificaçãozinhas do exército no, no pescoço no nessa identificação do exército que ele tem todas elas têm fórmulas de física quântica então tipo assim o filme, o, o, filme ó, o jogo provavelmente é uma ficção científica com viagens no tempo malucas partindo então pra Last Guardian que teve finalmente uma data de lançamento aí. olha eu fiquei triste, tá fiquei triste com o trailer porque o, o cavale... a galinha louca lá começa a respirar fundo lá morrendo, eu fiquei triste Quando a, morre, <risos> a galinha louca O animal morre começa a ficar triste, velho Não, você cara, já sabe que eu, Você eu vai demorar já, no, já E apareceu, no apareceu outra galinha, né, velho Duas galinhas, mano Nossa, eu, eu vi Eu tava vendo um vídeo Que esse retardado do omelete Aí o cara falou que era um dragão, mano Por aí falou que era um dragão Quase vomitei na tela do meu PC, né? Não é um dragão, cara. Para. Pode ser tudo. Pode ser até um macaco, mas menos tudo. um dragão. Cara, eu acho que é um ornitorrinco. Eu acho que é muito, mais... mas também parece que <risos> parece... parece um ornitorrinco. Parece que esse bicho se fode toda hora, véio. fica quebrando tudo que ele passa, ele fica quebrando tudo que ele passa, e aparece outro, e você mostra um escudo pra ele, ele fica com o olho rosa lá, controlado. Sei que ele parece cai e que... fica medo. sofrendo lá e... Igual o cavalo de Shadow of the Colossus lá Ele não morreu, graças a Deus, véio. senão fica triste né? Não, melhor o principal é morrer, velho, tá doido É, lógico não E, ele e, que a e saiu, saiu a data aí 25 de outubro, hein, Matheus O Primeiro 26, uhum. então, já vai ter zerado já. É 25 de outubro desse ano mesmo? Last Guardian? É. É, é, é graças a Deus, né Não, Pô, tipo é, assim, cara já... É porque não eu lembro de ter visto 25 de outubro Mas eu achei que era daqui a uns 3 anos, sabe Que <risos> Toda hora de ano essa merda Não, 25 de outubro é a data do primeiro adiamento. Ah, né? entendi. Tá beleza. Aí, porque aí adia pro ano seguinte, depois adia de novo, aí sai. Ai, ai, mano. The Last a, a gameplay tá foda, velho. Só que. Ah, tá, tá foda. Não, o não, patch, patch dele é, é muito grande, mano. Desde a do ano passado tá foda. Eu tô preocupado com o patch. Eu quero que se foda que esse moleque não fala português, mano. ver, depois disso teve o retorno do Crash Bandicoot. É, que não foi bem retorno, né? Ele vai fazer um remaster do... Vai, é, pode. ele vai não, fazer o remake cara, dos três primeiros. Tipo assim, remaster, mas convenhamos, ele não vai simplesmente pegar a versão de Playstation 1 e colocar com gráfico HD, não. Cara, vai ser remake. E vai aumentar remake, a resolução. Eles um... O jogo vai ser igual, mas tipo assim, vai ter gráfico da atualidade. Tem que ter, não é possível botar o mesmo gráfico do Playstation é. 1. Não, é remake, é remake. Não é, não é remaster, é remake É porque mesmo. tipo assim, cara, a palavra que... Geralmente quando eles vão falar em remake hoje em dia... É praticamente a mesma coisa que um reboot, é fazer tudo do zero. Por isso que eles estão usando só remaster. O Cara, olha o remaster do Resident Evil 1 pra você ver. O gráfico é mil vezes melhor do que o gráfico do PlayStation 1. Eles chamam então, de remaster, cara, eles chamam de remake. Não. Chama, Claro que chama assim. É remaster, não é remake, é remaster. Quem que disse é isso? É remaster mesmo. É remaster. Vai na, na página da loja, seja da Steam, seja da PSN, que você vai ver. É remaster. É Resident Evil, é Resident Evil, Evil. É Resident Evil Remaster. Meu Deus, mas nossa, é totalmente novo, é, é remakeizado. Eles estão usando a palavra errada, na verdade, né? porque é um remake. Eles refizeram. Acho que é tudo igual, merece, é tudo no mesmo momento. Mas vai ser bom, porque creche é bom, sempre foi bom. O negócio é pegar as mangas e, e, e rodar as caixas. Pera, aquilo era manga. É manga, é manga. Não vem com maçã, não. É manga. Eu achava que era coco. Aff, acho é, não, não laranja, mas, acho que só um coco. Um cara, eu era uma criança, velho. Eu tinha imaginação, cara. Parecia um coco. Um não, mano, é né? manga, é aquelas mangonas, assim, ah. ó. Mangona, tipo, parece um coração de boi. Uma eu manga. acho que é um coco. Não, e é uma, uma fruta que só o pessoal da, do, do, dos países tropicais aqui conhece. Eu acho que o pessoal da América não conhece manga. Conhece? Hum, conhece. Só um... conhece, não. Conhece, ué. América, não? Manga leva pra lá. Tipo assim, manga não é? nasce lá, mas, ele, mas exporta muita manga pra lá, eles importam muito. Não tem pé de manga lá, você não pode deitar no, no pé e comer umas mangas. Não, não pode, mas você pode importar, né? Mas você mas come pera importada? Eu não come pera importada, e tem pera lá. Cara, banana não cresce lá e tem banana lá, cacete. resumindo, é uma porra, não é manga que tá na merda minha... lá. <risos> tem mais alguma coisa pra falar antes de falar do, do grande e poderoso? É, parece que o, que o que o Final Fantasy 15 vai ter VR também, né? Vai, oh. já falamos. É uma merda. Ah, não, assim, não precisa assistir, não. É uma merda. Pô. Final Fantasy XV vai ser bom. O VR, não. Vai ser uma merda. É. Sobrou mais o quê? Sobrou agora a ah, hora. Bota, bota a música pra tocar primeiro. Né? Todo mundo vai se preparando. Sobe, sobe a música, sobe a música. Sobe a música. Ah. Pra aliviar. Quando eu cara. vi de barba eu chorei Fiquei feliz Rapaz, Nossa, aquela assim, barba tá muito moda foca Mano God cara. of war É igual melhor, a minha assim. Ai ai Newton tem um barbão aí bonito né Newton Tem um barbão é. de macho cara Sim sim <risos> Diferença <é> entre homens <risos> e crianças Eu tenho barba também, só que na bunda velho. <risos> Mas então, falando de God of War. Freitas com barba, machado, não quero saber mais de, de espada dupla não, velho. Já deu já. Aquele machado tá irado porque ele joga o bicho e, e depois você corre pra pegar de novo. Tá, tá, tá mais maneiro do que aquelas espada agarrada na mão, véio. Bem As mais maneiro agarrada na mão era maneira, velho. Só que mas... depois de três jogos. Só que elas era, não era fazem sentido não, também, né? Convenhamos. É, aquelas porque elas, são elas não são elásticas. É. Esse... Cara, o mais irado, assim, pelo menos pra mim Porque, rapaz, a Sony abriu a conferência com isso Mas quando começou, eles não falaram que era God of War Eu tava imaginando, porque a música da orquestra Tava no tom da música do God of War Mas aí começou mostrando aquele garotinho E eu fiquei perguntando, que merda é essa? Eu achei que fosse o Last Guardian com gráfico bom Eu achei que fosse, tipo assim Primeiro eu pensei que fosse alguma coisa do Horizon Zero Dawn Porque a roupa do garoto Ela ela me lembrou, ela me lembrou a roupa do pessoal do Horizon. E eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Aí o garotinho. Só que tava um tom muito mais sombrio do que o do Horizon. Aí o garotinho, pai, tô indo! Aí o pai pega a faca da sua. Aquela voz de macho alfa. Pega a faca da sua mãe. Take a mother's life. Aí, rapaz, na hora que o Kratos sai da sombra com aquela barba. Caraca, bicho. Nossa. Não, deu até um arrepio arrepiou, cara, todos os pelos, cara até da bunda sim, né que homem, né que homem que homem não, e é maneiro que, que, que fica bem claro que não é reboot nem nada, assim, porque ele tá com a com a marca ainda da da espada da, do Olimpo na barriga lá. Limpo, barriga dele, aham Nossa, e na hora que, hora que ele tá lutando cara. contra o troll, na hora que ele tá lutando contra o troll, o ataque que ele usa, o Rage of Sparta. Cara. Sim, é que o, é, o Rage of Sparta. Antigamente deixava ele com a armadura branca bem. bem. <risos> espartana antes, né, velho? Agora só deu um grito só. Talvez tem upgrade, a gente não sabe ainda, né? É. Mas e foi também... foda, velho. E é, e, e é maneiro que o, o Troco do, quando aparece a primeira vez, logo no comecinho, ele, ele dá, fala um monte de parada na língua estranha lá e no meio das palavras tem Valhalla lá. Valhalla. que traduziram lá, é... eu fala, acho... você nunca passará para Valhalla. Para acho, eu acho que, tipo assim, você acha que você vai conseguir entrar em Valhalla, tipo uma coisa. E tipo, cara, tem que lembrar que o Kratos é praticamente o único olimpiano vivo. Então é, assim deve Evit... ter o grego todo né? Gente? Todo não cara tem alguns deuses gregos que ficaram vivos, poucos mas tem. Quem é Hermes Evit... que saiu correndo? Não Hermes ele arrancou o pé do Hermes fora. Nossa, que bom. O Hermes estava correndo demais e na hora que ele conseguiu segurar o Hermes a primeira coisa que ele fez foi arrancar o pé dele fora. É. é. Não cara, o... Artemis ficou viva, é... Afrodite ficou viva. Ah, só, só os deuses bosta que não, que não oferece perigo pra ele, né? Deus da agricultura, deus do, do, do sexo? A Artemis é a deusa da caça, cara. Ah, é? Não tem a Qual é, que é a da, da, da, da agricultura? Então tô errando aqui. Artemis é fodona. Ele, ele não matou ela. Ela nem apareceu, pra falar a verdade. Então, ela vazou, né? E não ela só viu, isso, cara. cara, eu, cara eu pensei uma ideia meio estúpida, meio idiota, mas talvez o filho dele seja até filho dele com uma. com uma das deusas, talvez com a Artemis ou com a Afrodite. Eu não acho que com a Afrodite, talvez com a Artemis. Se isso. Cara, não sei se, eu não sei, cara. Acho que não faz muito sentido, porque ele odeia o Panteão inteiro. Até o, o próprio pai dele. É, mas mesmo assim, no 3, ele deu uns pega na Afrodite. Ah, porque é Afrodite, né? Mano, esse trelo tá cheio de segredo, tá? Inclusive, na casa, tem o sapato do, do Hermes. Dentro da casa. Ah, é? Eu Não vi isso não, velho. Que doideira. Se você reparar, é, tem o um sapatinho dele lá, com as asinhas. Dentro da casa. <risos> É, talvez ele tenha aproveitado ela... alguns itens. Né? Lógico, eu ranquei o de pé desse cara que corre pra caralho, velho. Pronto. <risos> é o troféu, né? O troféu pra ele. Eu quero ver eles abrirem as asas do, do Icros lá, velho. Rapaz. Ele fez isso em, algum, em alguma parte? No trailer, não. Ele fazia isso no God of War 2, velho. No 3 ele tinha asas do Icros. Mas eu acho, que ele não vai, eu acho que ele não vai manter isso, não, cara. É. Acho muito improvável. Ah, tem muita coisa nova pra eles aproveitar. Tem muita coisa nova e outra. Esse God of War tá com uma pegada muito mais realista do que a dos outros. Mano, eu, mesmo, gostei, eu gostei desse machado, velho. É tipo é simplão, tá ligado? Não tem aquelas coisas de jogo que é um bonitão, de detalhes, não. É só um machado normal, velho, que tem... Ele as só punas... acende, ele se acende um pouco de, de energia ele lá. Não, ele não é um machado normal, não. Esse é um machado da mitologia nórdica mesmo. Eu tinha visto o nome dele. Esse é o machado de um deus da mitologia nórdica. Tem um deus da mitologia nórdica que tem esse machado do meio. Igualzinho esse machado, entendeu? Tudo que esse machado faz, esse machado da mitologia nórdica faz. Achei foda ele jogando machado e o bicho tra... travando a parede, velho. Uhum. E depois congelando. Sim, muito irado, muito irado. É, ele dá tipo uma onda de, de congelamento assim, né? Uhum. Nossa, muito foda. Esse trailer tá. Nossa, arrebentando. Se você reparar, nesse tre... assim, tem, umas... tem uns bichos escondidos, mas aparece um fantasma escondido no, no canto. Ele vai... fica flutuando no cantinho. Aparece um Parece um inseto, vo... voa no... no outro canto também. <risos> tipo Passa pelo cenário, sabe? E sabe aquela hora que ele está olhando para o horizonte... Você... Tem, você um acha... de... tem... tem um monte de balcão Tem o dragão. Se você reparar bem, na... tem umas árvores perto no início assim do horizonte... Que tem um, um chão branco, que você pensa que é neve, mas é uma cobra, mano. É uma cobra gigantesca. Yormungandar. Uhum, se, se mexendo assim, é. Se mexe bem devagarzinho. Caraca, tem a cobra mesmo. Agora eu vi, eu tô vendo aqui o finalzinho do trailer. Tem ela mesmo. Sim. Você acha que é o terreno, porque tá tudo nevado, mas é um cobrão. Aham. Mas não, é ela mesmo, Yormungandar. Cova, oh, hein? Como é que você pronuncia isso? Cobrão. É, ó. Oh. <risos> É ela que mata, na, na mitologia nórdica, ela é a cobra que mata... Ela é tipo assim, o Thor morre lutando contra ela, entendeu? No hum. Ragnarok. Tem até no ouro esse bicho aí. No Ragnarok, no, no Ragnarok se eu não me engano, o Thor, o Thor mata ela, só que ela morde o Thor, aí o Thor dá uns sete ou nove passos e morre. Acho que são nove passos. Caralho. Caramba. Não gosto do Thor mesmo. Tô mais do Batman. <risos> Caraca. Ai, ai, ai. É, então, acho que foi isso aí, né De ter coisa isso pra aí. caramba Coisa pra caramba foi, foi foda, mano Foi absurdo, velho Como vocês puderam perceber, ninguém aqui tem favoritos né? Não, Sim. com certeza não Não, não, nada E é assim que a gente encerra Muito obrigado por ter ouvido mais uma vez esse podcast E falou Valeu Valeu, valeu, valeu.